الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدعاء ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدله تقديرا سورة الفرقان په کیسوره ته بنا زول کې دویم صالح ختم دے رستور نه او ترتیب له سوره کې وینځو ارکر چرد دفع اخشاوشو دا سورت روڑو نوانی آغا اصل مسلحی رنکایخ قرآنی کریم قانون داد ایو سو چې چی ببل مضمون منبوزی نو بیا سورت راوڑی هغه اصل مقصد پکې ذکر کړي سورۃ الانفال توبه مسالې د قطال او اړو په سورت پیونس راوړل مقاصد ذکر کول دلته هم د بشاره مړه کې سورته کې رد دفع شاو نو دلته مقاسی دي سدی را وړي چې الله پ ټول امبی لی ممسسلامه را دیګري او هر کر چې دا درې ص د د کریم شروع دا مندل ته پووی چې خیره چاوم خیر او د براقت مالک ځیم خیر ز اچو غراولله سک دا بیا نه ان شاء الله خالق زم ندبمه کې دمو صلوچ مورب زم په دې دري مې سکه دا ذکر کړې چې خیر زہ چوم نو مخ کې صورت کې د توحید او د شرک فرق په مثالو سره ذکر کړو ن دې صورت کې د اهل توحید او د اهل شرک تر فرق و بیان د صفاتو د طریقونو سره ذکر کړئ یا البته معنا کړي وا د اعمالو د جاهلانو نندل تمونه کوي دا غوې د عقیدو واته مقصد دو سرت ثبات د مقاو ار دی اگر چې دری سره دغو پکزیکر کوي د تبعاکه نو سره ور سره سرت د پهشر ف پر کار مې او پرت د ټولو قسممونو د ش غاصالور مقاصد شفکه بیانې توحید صداقت القرآن صداقت الرسول ایمان بالاخره داوبیا بیا ذکر کای د غرنګ په صورت کې د په د شبههاتو د مشرکین کوم اعتراضونه چې باغوي الله په توحید کول یاد نبی صلی الله علیه وسلم پر رسالت په دې سورته کې درغاه اعتراضات او او جوابو په سورته تقابلت او هر شی شپښ پخ ځله ذکر دی امتیاز دو دا صورت دادی چی دا آغا صورت تی چی بدی که اس بات دا مقاصدو اربعو دی او دفت دا شبہاتو دا مشرکینو دا دا غرنگی دریز لپکی دعو دا لفت دا, دا تبارکزی کر شاید دا تبارکزی کر تبارک اللذی نزل الفرقان او رد دری درد تبارک راوڑی درد دی پشن فیر برکات مانے دی سورت کدری کارت دی ذکر کرد اول کارت نه مراد برکاتی دنیا وی دی نو دویم نه برکاتی او خروی مراد ندرمنا برکاتی روحانی مرادی تبارک کائن برکتنو علی اللہ مبارک دے زحاقوی البرکتو کلو حام منعو لا يستعملو لا يستعملو الا لله تعالی تبارکاتو کوټول د الله ځتر طرف ندی. دا دا دی دا لفظ تبارکدا صرف الله د pore استعمالول فقاز حسن بصری وی تجئول برکتو من عندي د غران کې مداري کوئی وہی کلمت تعظیم الله لا تستعملو الا لله وحدو بیا دا لفظ تبارک دا لازمیو مې استعمالی کې نو متادیو مې استعمالی لازمی معنی دا دا همیشا او پاک د فنانا الله دے او چې متادی شي ډیر خیر او فایده ورکوونکي الله دے زکه په معنا دا, دا تبارک کې دوام او سبات ته ا مانا د ډیروالي د خیر او د فائدې دغه نو ډیر خیر او فائدې ورکوون کې یو الله دې مبارک الله دې الله پاک مبارک ته برکتونه چوون کې او برکات په چاکی او له قران مبارک ته نو پیغمبر مبارک هر مومن مبارک چې الله پاکي خیر او خصيفات یې خي دي د مؤمنانو اخر کې سوال صفات بياني ګوردا سوال له صفات چې کوم مؤمنانو کې یې دا برکات دغه ته وي چې الله پاک دو برکتي کړی الله پاکي خیر دا چوله را صفاديه شو او د مشرک سوال لس قواحاتو نه بیانې نو الله سکه د خیري تر رسره بي برکته کړې دا فلان کي برکتي دی لغه د امان چې الله پاکي دا, پاک دا خیره شو دا بے برکت ہے اللہ تینا خیر آغست دے الله تینا خست سیبتون آغست دے اوز گورا پتے تبارک منتے شپک دریلنا ذکر کئی دوڑو آیتوں نو کی اللذی نزل الفرقان آل آمدی دا الله دا سیزات تیچرہ لے گرے دے بلاون کې دا حق او دا باطل خپل بندمنته لې يکونن العالمین نزيان د دې لپاره چې دې د جنو سو د انس ته پارا نذیران یې را عالمین د تمراتین سو انس دې زګدا ډوډه مکلف په رحمته خدا صلی الله علیه وسلم, وسلم, وسلم مبارک قران مبارک نو د خیر او برکاتونو مالک څوک شو یا الله خیر څوک چي یا الله چي یو دلیل دا چي نظر الفرقان بل دلیل الذي له ملک السماوات و الارض الله غزاد ته چي دا غو اختیار کړي باد شاهدا اسمانونو د ذمکه بل چلی دا اختیار نه دی واللهیتته خده وله د ن دې وی ځان لره والت د الله پاک سووب زهورې نشتې چا هغه د خیررو د براقت مالکو ګري نه نه بر خدار ور سره او نشتې والله نشتی کولله ش نشتې دله سرهک بردار فمل کې به بعد شید الله کې او خلکلله شیل پیدا کړړ د هر یو شیر ف تقد را انداززه کړی د کړ د هر شیر ترن په انددا د بعد ش د الله دا د الله پاک شوکنی زهورې رشتتی نهڅو کې صدار شې سره الله خاق د هر سر د د هر شي خپلیی مقدارو یو انداز د چې الله هر د اغنی وجود ورک وتخذو من دنيا لها والجزر بشیر پر کوي نیولی دوی سیواد الله پاک نا आले حتن برکات ورکون کی تلدا زالها نہ مانکای دوی د الله نماز سیوا بل شو د برکات مالکان ګرځولی پر دل ته خبرې کوي یا ولا يخلقون شیئا ندې پیدا کړې دوی هیڅ یې ما او دوی په خوله پیدا کړې شي دوی ولا یملکون لینفسهم ذرم ولا نفعان اختیار نه لري د پاره د ځاننو کولو د هیڅ نقصان ولا نفع نه د فیرې نظر نه ضرر د فکو له شي ولعن فن ونفد رسول <سؤال> شي تدریدا شو ولا يملك موتا ولا حياه ندې مالکان دمرغ ولا حياه ندې ژوند ولا نشر ندې دوباره ژوند دا ښک خبري پکې خالقني مالکان د زرد ندې مالک دنفې رسوروني مالکان د مرغ ندې د ژوند ندې دوباره ژوند وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَا ذَا إِلَّا إِلَّا إِفْكُنِ افْتَرَانِ دو زورنا بینکار القرآن وَئِي كَافِرَانِ دَوِي شْبَقْ فَتْفِی دِخَا سوئِئِ اِنْ هَا ذَا إِلَّا إِفْكُو نَئِ دَا قُرَانِ مَگر دَرُغْ دِيَو افْتَرَاهُ دَ بېم داد کړې ده د سرا قوم بل درې فقد جا او ظلم و و سرا پس یکنن راوړ دوی ظلمن و زورا ظلم او درو خبره راتلو پر دوی پسلم سرا او پد ترو خبر سرا ظلم سوې افکو دروغ داده ذولم او داج وی ظلم داده چې وی الاف کو او دروغ داده چې علی قوم اخر نقف کو افتراه علی قوم اخر دردا او قالوا اساطير وې دا قران کو پیسې دوه رومونو خلق دي دا د درو کې سېدو رومونو خلق دي ایک تتبا علی کلی دی رسول ببل چمنه ایک تتبا ببل چمن ته لیکلي دی بل چا ته ولې چې ما باندې ما ته داولې کا ایک نفا نفایه تملع علیه پستا پران مسته کيي کي بادمنه بو خرتام وها او بي رهي نو دريدا شوا ساتي له وليك ايک تا تبه فغيتم لا عليك لا شفق فتوي ولا گو بول انزله الذي يعلم سر في السماوات و الارض تردد شفل لمکي تو تو را لري كري دي قران نور غزاد چه په د پهر پړسيز باندې چه په اسمانونو کې پسمغا کې ان کان غفور رحيما يا كند الله بخنه كون کي او رحم كون کي وقالو ما له هاذا الرسول ياكل الطعام د قالو قال چې يو بده خبري نغا د دوچې کله ذکر کوي الله پاک نو یا په قال سره ذکر کوي یا په قال سره واید سوجدا دی رسول را چې خوری قرانک د مو يم او ګرځي په بازارونو کې لولا انزل الیه ما کن ولنش نازل دې دت ملک ويکون ما هو نذیر 25 ام بارغارتیا د ځکه نذیران یې ورکوونکي او یل قائليه کنز یا ورنشي ورځي کې د تا کنز او تکونو له جنته یا ورنشي ور کې د رب باغ بیا کول ومه نه چې نه وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنُ تَتَّبِعُنَا إِلَّهَا جُلًا مَسْهُرًا شفاقه بفتَّهِدَهَا وَيِزَالِمُونَ نِيروانًا تَعْصُمُ مَقَرْ سَدِلِي وَنِبَسِي دمَنِّي مَلَقْ وَلِنْرَازِي او يُلقَي لَيْكَنْزٌ وَلِنِشِي وَرْكِدِي تَخَزَانَا دل سر در رباق ولِنشتِ بیا زالیمانو ان تتبینا لرجو مسور اون زور رکای فضربو لکلام سالا او زورو نمر کئی او گرسرنگی بیان ایستاد پارابد می سالونا فظلو فلا يستطیون سبیلا پس گمرا شوی بید فظلو گمرا دیخوا فلا يستطیون سبیلا پس طاقتن درید سیلاره تبارک اللذی انشاء جعل لکا خیران اوز دوی امزل لفظ تبارک کہہ رہا ہوتا ہے مقصد برکاتی اخروی عدی خان گرد جدد دا پارا بابون والنشتی اللہی برکتن و لدہ اغزان کچھری و در وبا بای کی تا دره غرام من ذالک ادبه باغنا جناتن تجری می انادی النهار باغونه شبای کی بلند داغنه ولې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ویلی شو هغه نه زړه دنیا باغونه نه غواړم نو یا پدېنه دنیا باغونه شو لیکن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دنیا با غوناندې غور کړې په د دنیا یې شنبيه با ان پمانت اذا شي اذا شاء جعل لك خيرا من ذلك خدا اصل کې دا اخرت سره لایي الله وذ ذی فبدل کی تعالی با غوناندې اخرت راکې وي جعل لك قصور دره بکري تازه را بنگلې په دنیا کې واړه دنیا کې واړه کې پیغامبر دنیا کې نه وخت ملي بلک ذبو بسعت واعتقدنا لمن كذوا بسات صيام قرامقې د آیات کې پیغمبر صلی الله علیه وراخه او دا غې اعتراض دفایو کړه و سو په سيز ذکر د جهنم پښفو او احوالو سره کوي بلکی درخ جنگنی دوی قیامت تیارکڑی دی منگا دا قیامت دی منون کذبا بسانتی صحیرا تیارکڑی دی منگا آغا چا دپارا کذبا چی درخ جنگنی قیامت صحیرا نقور بلکڑی شوی ایزار آتهم میکان دن بایدن کلچ اوینی دوی دی جہنم درا کلچ اوینی دا جہنم دوی درا میں مکانن بعیدند زیلرینا سم یولها تغیذہ و زفیرہ وا بوری دوی دی جہنم لرا تغیذن غصب دوی و زفیرن وحانے دل جہنم چې دوی کله وی نی الله پاک دا حساب پیدا کړی جہنم باندې غصې او حنی گیوا دوبه حنې درد دی جہنم هوا او وَإِذَا اُلْقُوا مِنْ مَكَانًا أو او مِنْهَا مَكَانًا زَيْخًا او کلچی او غرزولی شویدوی واشو لشویدوی منها ده جهنمنا مکانا زَيْخًا ده دز... زَيْخًا تَنْكِ جهنم یہ با دوی واشو لشی و جهنم با پی تنگ شي نو کلچی دوی واشو لشی او غرزولی شی ده جهنمنا پا زَيْخًا تَنْكِ مقرر لنا تلى شي وي پسنديرو نو دعوا هنا على صبره نو غواړي بدغه کې حلاکت لران چې الله اوس مرغ راواله نو الله ورته لته دعو اليوم صبرن نو غواړي نن رزي حلاکت يو او دعوا صبرن كثيرا دې رحلکتونو غوړې مر در باندې نشته اول ذالک خيرن جنته الخلدلتی وعد المدقن ضدې په مقابله کې د جنت ذکر کوي د جنت په مشفق احوال ذکر کوي تو ورته ازلک خيرن آیات خشن ام جنته الخلدلتی یا جنات اقا جنتا همیشوالی آقا چواده کرده شیده متقیان و سران کانت لهم جزان و مسیران دید دویدارا بدلا و زیده گرزیدو دید دویده پارا بدی کیا گئی چیدوی غواری خالدی نامی شبی کانا لار بکوایدن مسئولا دستا پر ربن وعدا مسئولا گختل شوی داکو مومنان د الله پاک نه دا غواړي غنا الله وي دا د سوره ال عمران دا چې دا وخت له شوې ده کومه کې سوره ال عمران وګوره او د سوره ال عمران آیات 194 آیات د سوره ال عمران ربنا واعطنا ما وعدتنا لرسلك ايرب زبنگا حقدارو ګرځمن داغه سر چې تا وعده کړل و موږ سره على رسوله کا په چبه د خپل پیغاموال ولا تخزنا يوم القيامه ګوره مؤمنان دا وړي دا وعده د مسو الله ويوم يحشرهم وما الله بس پاک بخریویی رور کئی او را دیدنی کانو بندگانو تا دویرہ مدد چک د وی قیامت پر دیں یحشو روحون راغون بکی دوی دران او آغچا دران چی دوی ولی بندگی کئی سی وعد اللہ نو اللہ باغوتاو یا آنتم از لگتو میبادی آیت تاسو ګومراهه ترابللو بندگان زم ما حواله دا ازلل تو منه دعو دعو تو ملزلا عام او مو زل سویل یاو دو ګومراه دلاره پخپله ګومراه او ک تاسو ګومراه ترابللو قالو سبحانه کاما کان یا بویلنا دغه نه کان بندگان ملائک دا ټول ورته وی پاکی دا تعالی ر الله ادا جواب ترقی دی ښا ما کان يم باغیلانا اندا مناسب منګ لره ان تخز من دونې کومه ناولې او چې ونیو سواد تا نه مددګاران الله زمن خو اخز دال اس چې منګ چاته ويو چې منګ مددګاران ونس منګ ترا مدد شوای یا منګ دا وایي چې دا الله نامه سیاپل چتره مله څوه ده جواب به تر اخيره ما کان يم بقيدا ان نتخذ من دونكم من اول ما نسل لا يتصوروا ان نحمل غيرنا على الشرك دا تصور نشي کېږي څنګه بل شو بشر منی اخرت بل چاده شر لار خوښه ولكن مت تعته مها یو کې دیشي وای تاکین فایده دی ورکړی د ویلران دوی شان لره دوه بوت له تلې که قبر له تلې دی که چاله تلې دی دوی تاته फायदा ملو شه را زقدغه کارونه خو الله کوي لیکن به تور امتحان وسره ما مزار للاڑی و بودتا لڑا گنا سوال که کنا ناکلا گا سوال الله پورا کی خدا دے دا, دا اوگنی دا خدا دی بودتا ماشیدتا نه بختلی بطور امتحان اللہ دا سکی کنا نو حد تانا سو ذکرہ تردے چکوی حیر که پرے خود اللہ توحید پرے خود ذکر پر خود وکانو قوما بورا او غ د کو خلک دا طبق کو مخه دو فکر نهکه نو کوچ چر ته تللی الله تاولله ده دا تاول سوالونه ق بول کړي د بل په در کې د له بول کړي نو فقط که سبو کوم تقولون تقلون الله به دغه مشرکانته پس د روغجن کو دوی دوې دروژن کړه تاسو لرا او هغه چې تاسو وي چې تاسو مونږ دې ګمراه ترابل نو فامتاستطعون صرفا ولا نصرا دوس د دو مشرکینو ذلت ته ردبه مشرکینو ذلت د مشرکینو بیان پس تاختن ریتان شو صرف د اړو د عذاب د ځان نه ولا نصرا او نا دا حاصل اولو، نا دا طلب دا نصرت طاقت پا خبرم نلدرائی او نه طلب د نصرت اسکولی شئی سوم نشکوری دا اللہ پا گیرکی اصلا غلی نو من یظلم اس جدا دخوا و من یظلم مِنْكُمْ مَارَ سُقِى فَظُلْم كَيْ شَرِكِ پاتِ شُدَ تا سُنا او بس کومنګا کتا عذاب بن کبیر عذاب لوي فَمَا أَرْسَلْنَا قَوْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ طَعَامَ مراد دې اعتراضه چېب عجيبه پیغمبر دې خو بازارونو کې غړزي دې خوراکونو کې اي الله لږلی منګه مخ طانه پ غم بران الله ان نه هم لا یا کوونه توه مګ یقیدن غوی بهخورړل خوراکونه او ګځې دلوه في لاسو کې په کې غهغوم انسانانو لویم د بشریت بر سرو که د بشریت دنیا ضروریتدي بازا تب سړي دې مقصد د پاره او انسانانو سم ملائف ملایم کونکو وجعنا بازكم لبعضن فتنه اگر زه ولي منګه باز استه زنا د پاره د بازو فتنه امتحان د انبي عالم امتحان داري چې دوی مسله بیانې او قومونه ان مني دغه امتحان او په کومو باندې دا امتحان دي شه د انبي الله سلام داوته دو صلاح او داوته هغه ورته ورکولې کی او دوی نه منی کنه دا د دوی لپاره یو هټه امتحان نو ا تصویرن د اصل خطاب د موحدین ته ا تصویرن دا په معنا دا امر او امر سره ده ا تصویرن تاسو ورته تاسو پا اعتباد رسول کې اٹھینگو سائے تاسو پا اقتدر توحید کی اٹھینگو سائے تاسو پا مسائی امان اٹھینگو سائے دے وکان ربک بسیرا دے رب سا بسیرا لدن کے دارچہ پا حال من علم وقال اللہ زین اللہ یہ رجون لقانا بے گر لفظ قالہ سر ذکر چې دا دوه پیایو قواحت الله ذکر کوي غوايا کسان چې اقیده لري د ملاقات زمونږه سوي لولا انزل علينا الملائکه ولي نشنازل دې په من منته ملائک چې هغه موږ ته خبر را کړي چې ترې سوي او نر ربنا او ولي نو منږه را خپل برب موږ ولي نو نشرب موږ ته وي چی دا حق رسول اللہ زورن ورکی لی قدیس تاکبرو فی آنفسیم فالف نشر مرتب سره ذکر کی دا دوی چوئی لولا انزل علینا الملائکہ اللہ وی لی قدیس تاکبرو فی آنفسیم خاما خیقن لیا خبر اوکڑا دوی پخبر زورنو کے درغت سڑی دی تا سو ملائک وڑا چی ملائک برازی تا سر بخبری کیا اور غور داتې اونه را پهنا نو عتو اوت وکړه دوی سرکشي دینلویہ سمردګړې سرکشي خبره کوي چی ربہ ول لنرازي من سرستا په حقا نه خپلواړین الله یو مېرمون المل مارائکۃ لابوشان دا غورز جواب دوی دغه اول سوال یوم یرون الملائکان پا اغرز چی او دوی ملائک نو بیا چې ملائک راگر لا بوشرا یوم ایزن للمجرمین خوشالی بنی دا بدا غلطی مجرمان دا پارا اغا ملائک دا عذاب اغا ملائک چی کل ارواح خبست کئی کل کر چی دوی ملائک کوئی نئی کانا بیا بدا دویسا خوشالی نئی وَيَقُولُونَا حَجْرًا مَحَجُورًا وَاِي بَيْدُوِي حَجْرًا مَحَجُورًا پَنَعِ بَاڑُو پَنَعِ مَزْبُطًا حَجْرًا مَحَجُورًا سوال دارا گئے چھے دوئے خوئے نیک اعمال بو کې دنیا کی گنا دو منتے ہر سبن شو ہر خیر بن شو وقدېونهله معاملو عملین الله و تس کړی دی بګه هو هغه معو ته چې کړي دي عملین هر یو عمل چ دی فلله منصورا منصوره پهپګ د منصورا دوړه منصوررن اللی شوي د قشان دغ عمل بالاه په کار وذا ذوبو مقابله کې ذ جناتيان او تصغيره کې بشاره توه کې اصحاب الجنتی او ميزه هم خير المستقر جناتيان به پته راځي خير المستقر د غره بي پېتبار نو وسيرو واحسن مقيل او ډېر خصب بي پېتبار د خوابګا داسې مجازا مې دي مقيل قيل له نه ده کنه اگر مې التب ارام ارام خوب خو انسان کی غفلت پیدا کی خوب و جنت کې نشته دای مجازن وریديش التبا دوی ته ارام نه بهترین ځای د اوسیدو وای ارواخ یې په ارام ارام څخه تکلیف ورته نه وای و یوم تشقق سمو بالغامه ونزل الملائکه تنزیلا اخری وروخه ی الله پاک وَيَوْمَ بَعَثَ الرَّسُولُ تَشَقَّقَتِ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَبَجِيَّ اسْمَان بِالْغَمَامِ پَوَر يزو وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا وَرَاكُز بَکڑی شی مَلَائِک تَنزِلا پَراکُز یزو دَنُزِلَ السَر کی تفسیری بیان دما قبل چې تَقَشَّقَتِ السَّمَاءُ تَشَقَّقَتِ السَّمَاءُ تشقق بِالْغَمَامِ اَسْمَانُ نَچ وچوی نوت نو وان نُزِلَ دا بل غمام سمان نه یعنی تا شفافه کو سمو بل غمام متلپس وي دا اسمان په س سره په واريز سره دا اسمان نباوش وي بل غمام سماندا به داسې د واريزو شري واريزو شانه وګرزي خه ملائکه فتغه نوزلل ملائکه ذ تنزيل د اسمان شتا سووي نه دا باندې دا اسمان وا متلپس په سره بل غمام یا بالغمام غمام نهرادهته شپ غ بل جم ې کل غمام اوبه چې یاسمان په ډیررو ملایکو سره دا په شي پهشان ته د ورلو نام او نول ملق د تنظ ملکو یو د ن اعلان کوشي بعد ش حقدا د رحمان دیو رحمان باد شایذ اوس دنیا کې خنور باد شای نه ځان پری باد شاهان نن د ورچا باد شای, شای مجازي باد شاهي نسوم نشتي وکانه يومنا للکافرین او د رز او د اده سرز چې په کافرانو من د اسیرن سختار و يوم یعوذ ظالم علی یدای از بات دا قیامت انکه از بات دا رسالت ام گئی فرز دا قیامت چک بلگئی زال امان با خبال لاسنو با خبال لاسنو با کارون لاسی کڑیو چی پلا سونی کڑیو اوس اس ارمانو نے کئی وئی یا علی تنی تخستو مہا رسول سبیلہ حی ارمان دے ماندرہ چی نول مع الرسول سبيلا چنه وله ما ده رسول پتا بيداره کي سبيل الله په دنيا کې ز متبيع الرسول و ما زم اعمال د پیغمبر و اتخستو مع الرسول سبيلا ارمان دي چې مان و ده رسول په تابعدارای کې سابیر الله ابي وحي يا وليت ليتني هاي تبيره افسوس دي ما لما تقذو فلانا خليل اچيني مي پلان کې خليلن په دوستانا فلانا فلان کې مي دوست نه وينې والے چاچه دي وګوراکړه دېګه چاجه دته کوم راي لارې خو دې او څو دې چه دې مه دوست کړي نه لقد زلني ان ذکر بار عزن دا ذکر د سبو د ارماونو ذکر کی خامه کيا كنن اړو له دمال را ان ذکر د قران نا زي بلارې کړي ما اړو مان اکړه ما نه پران قرآن نه بادا یې ځانه پرځه دینا چې قرآن مونږ تر راغې نه الله کتاب به ده لیکن د زمانه کړې الله توحید به نه ده لیکن د زمانه کړې وقن شیطان ول الانسان قزول او دې شیطان د انسان د پاره شرمونه دنیا کی شرمې نو بیا قیامت کی هم شرمې وقالك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين الله دې غشي کړو مونږه تاسو پیغمبرانو ورکو او قال الرسول يا رب ان اتخذو. قوم اتخذوا هذا القران مهجورا د دې پرې سره لګي قال په ما نن دی یقول دغه بد دوي لیکن پیغمبر صل والسلام باد خل قوم شکوه کوي ښا وی با رسول به بطور شهادت با رسول سوی ایر با زمان انا قوم اتخذو یکنن دی قوم زمان گرزو لیده هازا القرآن دا قرآن محجورن پری خودلی شوی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الله اللہ پا درکی وردلتا دا قوم دا خوکوم اللی دلیو ایر غماری قرآن صلی اللہ علیہ وسلم قل جو انکی خوکوم اللی قوم تسکر دا خن. اللہ دی قوم زما گرد وردہ قرآن محجوراً پری خود علی شب ابن کثیر وی محجور سمانا ترکع عملن بی چی عملی پی پریخے دے تدبوری پا کی پریخے دے ترکع ایمان بی ایمانی بی پریخے دے اللہ ایمانی پی نظرہ وڑے تصدیق نه لکړې د دې د عوامرو د نوحيو خیالاتو نه ساتل محجورن پرې خود له دوی عمل په نوکړې ایمان په نو راوړې تصدیق نه نوکړې د دې عوامرو نوحي او ته خیال نه او د قرنګي باز وي محجورن بے فائد نور علومو کې مشغله شيږي نورو علومو کې مشغوله شي دا الله کتابه پرېښې ده دا په محجور کې راځي خدای رسول صلی الله علیه وسلم وشکوه کوي نن دا الله کتاب سراغ حال شروع ده محجور ده خلکو بیرته ګرځول دي بے فائدہي ګرځول دي د قران کریم د خو هم د کریم د زده کړې د د پاه چا صحیح اقدام نه دی کړی نه په دلاما په مجاالی شوې نه په مدارې شو کې نه انفرادی نه اجتماعخ و قذالې ک جان نه لیکولی نوبي نهدو من مجرته سری پبل د را دغې ګرزولې من د هر نهبي د پره شو من د مجر می نه او کافی دی راته هاونستی را لار خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ بيا دته اعتراض یې کوي وای کافرانو ولې نشي نازلېږي په دمنه قرآن جملهتن واحده تن یوځل مور موسی عليه السلام باندې پيوزل کتاب راغلی په دمنه یوځل کتاب ولې ناراضي الله داغي جواب کوي کزالک یعنی انزلناہو قضا لے کا دخسی را لے گلے دے لگ لگ را لے گلے دے قضا لے را لے گلے دے منگ لگ لگ نجمن نجمن را لے گلے دے نه منتے ندرہ لے گلے ذکر لینو سب دیتا بھی فوادہ د ندید پارچکلن کمپتی سر حضرستا کلچ سر پریشانی رہ دی کا نا ان الله پاک طرف نہ وہ ہیتہ توشی سمسل راضی نو دا الله طرف نہ وای راشی ذم ورتل نہو ترتیلا بیان و من دا ترتیلا صفا صفا بیا نہو واضح لگ لگ را لے غزکا ورتل نہو ترتیلا بیان و دلرام وصفا صفا با یعنو الوسرا وخوضا حدسرا وَلَا يَعْتُونَكَ بِمَسَلٍ إِلَّا جِيْنَاكَ بِلَاقِي بلما فائده پا قدادا چنرازی بیتاتا بِمَسَلٍ بَيَوَ اِتِرَاز إِلَّا جِيْنَاكَ بِلَاقِي مَگر مَنْ رَات لِلْكُوْتَا تَبْحَقْ و احسن تفسیراً او پخ جواب خیسته تفسیر سمانا خیسته جواب قدوی تا منی تراز و کنو داگی منگا تیو جو خیسته جواب دو خر اللذین یحشرون علا وجوهی ملا جهنم زباد دا قیامت کئی قی. داغا کساندی چی جمع بکڑی شدوی راغون بکڑی شدوی پورت بکڑی شدوی فخبل مخونو الا جهنم جهنم تا و مخنوب اللہ پاک دیرا پور تکیخان مقی صورت بنی اسرائیل کی وم نبی کی تاسویر اولائی کشر و مکانن و اعظل بنی اسرائیل و سطان میں. سطان میں گرائی ستان میں ستان بنی اسرائیل ن شوو هم یو ملهقییامتله وټیان بکمن اوال الله پور ته بکې د را پر د قیمت په مخنو د من اړان د به نو چړاګان به نو کان اولایکششرلو دا کسان بتر ب د ځای ازللوسب اغومه ه دلارې ځلو سره رکوون کی دلارې د جنت لا رکوون کی دلارې د جنت پای ښا ولقد تعینه مو اصل کتاب او جهل ما هو اخو حاضر و وزیر از دې نه د امبيالم سلام تذکره کوي لیکن تلتادم بیاو تذکره است ز تخریف دنیوي د پاره جوګ له ماده هم بیاږ نو د دوی قوونهمه حالاق کړي دي وللی چې دوی دو نه انکارې کي د دوی خبره دا د نو نوکه تاسو د پیغمبر غمبر خبره نه نوستاسو په هم دغه حالیشه وال د ته د موسل کتابه خیق نه نو ورکې د موثال سلام کتاب وجه نه هررو نه وز لا گر زه ولې دی مان دا د صلاح د خارون مرګره نو منغو ته ایزای ال <سؤال> قوم الذین کذوا بیااتنا هغه قوم پسې چې دروجن کړي دی آیاتونه زمنګا نو هغه اله خبره او نه منلای وي نو مختصدا فدمرناهم تدبیرا پس هلاکره منګه وای تدویرن په و وقوم نوحین اور <مسا> د موسی علیہ السلام شوم کی زمانہ دې دیواره مخه ذکر کو شو وقوم نوح د اعداب د په دمر نام نه نن دلته وو دمرنا قوم نوح ہلاک منګ قوم دنو علیہ السلام لم کذب الرسولان هر کله چې دروځنا کړه در رسولان ته یو رسول تکذیب ته تمام و نو پر که منږ د د اوګول منیرون د پر وعادن درنااک عاد نوسممو ده دمبر نه او حاله کړی د منګ عادیان نه اوسمموود ابې د پووی والله راس دی ک کچ کوي وقررو نه باید نظېکه ک را او پړ فومونه په من د دی کې ډیر ما حاله کي دي اصحاب الرس یا قد آغا اصحاب یاسین خلاده چا تا خلا آغا کوئی تک ورزو لیو بازی دینا اصحاب رس نا اصحاب مدین اخلی خلاد قوم دشو عیب علیہ السلاة اصحاب الرس دکچک ویوالا وس کر اللہ پاک مطلقاً ذکر کړی دی وګوره دا چې نه هغه صاحبی اسین ولا مراد وکلا ضربنا له لمصالا هر یو ته بیان کړی دی منګه وا اسونا وکلا تبرنا تذيرا هر یو الله وي منګه تبا کړي دی په تباي سرام ولقد اتو على القريه التي شغم ځکر د قوم د لو ت السلام کو دل د دل نقلی د لوته سلام او زور نور کوې منشرقی عرب ته چې دوی به په اغلار تلل را دلل ک شام دبد دل د حاج کلو کله معام شپغا کې او کله به دو سرار وررس که او ماخام وورې چې ما خام را روان شوو سار ورځ د سرار روان شو ما خامبالتهرسې ده اللہی و لقد اتوالا القریتی لتی ام تیرت مطر سوئی خاما خیقنن زیرازی باغکلی منی دا احل مکی والا زیرازی دا دا مکی والا پاغکلی منی ام تیرت مطر سوئی چی باران شو پی باران بد ادا کانو باران افلم یکونو یراؤ نها اے پس نو دوی بلکانو لا یرجون نشورا ولی نلیل پاقه طرف خود و ترادل لیکن اللہ بلکانو لا یرجون نشورا بلکی دی دوی چه عقیده ندری نشورن در دوباره جوان لقیامت عقیده نشتی خط و ایزا را اوکا این یتخیزو که اللہ حضو بیازور نورکی کلشی دوی تال روینی ننوی تال رو مگر پتوکا اټو قیصنا هاذا الذی با عسل رسول الله یا دا رسول چرالې ګلې دی الله پاک رسول دې دا غا رسول الله دې زاند چر رسول یې دا غره ان کان لا یزلون عن آل حاتنا حضورنا سره توخیف وینز دی واخا لا یزلون عن آل حاتنا چاړاول وې منګا د ان الیحات د خپل حاجت رواګانو نه لولا ان صبرنا علیها کچتنه یک کلک منګ په خپل د مرادکارانو باندې د حاجت رواګانو نه لولا ان صبرنا علی کچتمن کلک نه بس د قومه اړولې د خپل حاجت رواګانو نه نو حین یرا اراون عل عذاب من انزل السبيل هذا ویکن دی سړی دی پنځه پریووس کچته منگا خپل خبرټینګه کړه نه دغه منګ زه ته رسول یو الله یې زرد چي په بشی دی کل شي دوی عذاب ویني من انزل السبيل سکه گمراه دلاره ارای ته من ته غزا الها هو دام زجر به شرک ارائات خبره تد اغا چا په حل چینه ولره الہ ول حوا خوئش ولرا خپل خوئش الہ ګرځو سمنا خوئش یو ته سوی د خوئش تعبیر سرنګي چې د الہ تعبیر باندې رد د خوئلا فزې د خپل خوئش تعبیر دا غرنګ د خپل خوئش زان الی الله هر زول دی دا د پلانکیشی ذمہ دارات دی دا پلانکیشی ذمہ دار دی دا پلانکیشی ذمہ دار دا غو دد خوائش الی حدیثا دد خوائش ته بهال نو ا ف انت تکونو علی وکیل ا فستبشی فدمن ذمہ دار دا سکس منته به ذمہ دار شي اما خصصب <متحسب> نه اکثره هم ی اسمونه او یا ګمان کې ته چې اکثر د دو نه اسمونه او مننی او یا قلوونه یا پووي ستاقیله دی چې دو ستا خبره و دو ستا په خبره منې پووي اللهو همله کله نام نې مګر ډګر ديله کل نه عمل ګری په شانګ ډګر دي بللو هم زللو سله بلکې ډیر بیلاه دي. اصل له من اجحل ده انعام ده دنګور نام زیاد جاي نه ها کوئی حقوق مالک چی تا کی یعنی او مالک چې صدا فرہ ها کوئی ته چاره خوراک خراب کوي مالک ته خفایته راسي کړه دوغه سن مالک نه پیجن نه علم تر ای ال ربک کیفمذ ذل وڅ د دې چې دلایل شروش دلایل د الوهیت ورماخي زواجر او اصول بیا بیا ذکر کړو اوس دې ځنه دلایل شروشو لم تر ای کا اینا غوري الارا قسم انا قدرت د رخبل دخای که پما د زله سرنګي غړول د سورې ورث سباشي روز راوخي ديګل ټول عالم من د سورې نو الله ان شاء الله جاله ساکنا قد الله را سائیں نو هم خه غزورې بو داس سورې ساکنن فز ول لكن ثم جعلنا الشمس عليه دليلا بیا ګرزو دي الله ایمن غدانور پدی من دلیل نور را راوخي جنو تو پیجن چې دا سورې او کنه د انور دلیل له وجود د سوري باندې په پیجن غلون د سوري باندې او بيزت ته تا بيانل اشياء دا هر شي په زستره زه پیجن دی کی لكن ثم قبضنا الينا بیا رنوا من دا سورې سوما قبض نمو بیا بیا کمو منگ دی سوری درا زانتا پا گرزولو لگ لگ یا بیا رانغاړو منگا دا په حکم سره پا دما رانغختلو قبضنی سیر بیا رورو رانغارو دے پا خبل حکم سرا قبضنی سیران پا رانغختل لگ لگ لگ لگ سنگ چنورد چی جنو دکشانے سور کمی گیا خاص اللہ کا ذات جعل لکم اللہ لباسا چھگر زبال لساس و دبا رشفا لباسا جامع کل لباسا جامع انسان پٹی گنا نشپچ راشی تو رشفا دا علم سکی پٹ کی ونوما صباتا او خوب ارام در زوال دې مونږ تاسو سره لپاره خوب صبح تن آرام خوب او آرام حاصل شي د ماست په سکون کې لیکن دا سینا چټول وخت او دودي صبح کوې لیکي خالطا کټ کې دو ته خالق نو کسر په خوب باندې سړی اختر شي نو بیا یو سوباړې ګرځیدا ارسن په خالید علم نه په خالید یو طالب علم علم لرا غلې یو علم دی چاگه زان نکڑی طالب علم دی زان نکڑی بس اود دی اود دی اندی بس ارامی اصل گو خالش دی آرسی شنخا و جعلن نحارا نشورا اللہوی گرزو اللہ پاک روز نشورا دخوری دول دپارا انسان پاکی خوارش نپار د رزق د حصول پهله زیر سره ریا بشن پای د رحمتی خاص الله غزات ذاات دی کی بادونا رالیې بادونونه زییر د رحمتی مخې د باران رحمت دمررات باران انځل نه من نهسممامان په راورو منګه می نهسم د سپ نه مع تهوران پاکون کې د د تواهر می نه ماهیم دخ دیا بِهِ بل <سؤال> د تن معتن ددي دپاره چې تازه کو مَيْتًا سره کلېتنم که د الله تازه کم په اوې یفومې ما خلک نه اکو من مما اغا چاته چې پیدا کردي دي من ان عامن ډګرآاس یا انسانان چې دا ډیر مخلووق دی ادر مخلوق او وروسته ز زیاتی او که کثیرن د دور سره ورگی انا من وانا و اناسیا آنا کثیرن او انسانانو ډیرو تا نبیدل او کمخې مما خلقنا اناما مما خلقنا نما و اناس كثير لكن د دې تکلفات ذره نشته بز د انسانانو سره لاغې چې پیدا و اناس كثير او خلقو اللہ پا خبر دا. اکسر خلق ډیرو ته انسانانو ډیرو ته ځکه نن سبا الله په خبر واځه کړل دا اکثر خلق په دې سعودي عرب په دې ملکونو کې د دریاب او بش کې د باراوبني دا د دریاب ته روي او بچي اغوالسکئی مشینانی لگو لی اغفو گئی کنا نو اسمانی او بڑ چکم دی اکسر انسانانس کی لیکن باز دی خلق دریابی او بسکی خان وَلَقَدْ سَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُو یا ہو قرآن سرولہ گوئے ترقیب دیو قسم قرآن تا او ازور ده نینکار دا قرآن کریم سررف نه هو با خاامخه الله ین سررف نه او پس معاقسم باید او منږ ل با په من د کې دقرآ منږ د په منځ کې س کوو بیا ذکر د دپاره چې د رسیت واخلي لې نفاباک سرهناې الله کو فان یا ماخید او بوت ذکر الاڑا <سؤال> نہ اللہ <سؤال> وی خامہ یا کنم صرفنا او چلو مونگا دوی اوبودار په مین درو کې پنهرو نو سرا پدریابونو سرا او هوړو نو سرا د دې د پارچ دینس یت واخذي چې دا د الله یو دې انعام دیکھل لیکن نغور اکثره د خلخونه الا کفرن مگر ناشکرین ولو شئنا لباثنا فی کل قرۃ نزیران وذمین ددلینو کې تاشویر کوي ولو شينا اګه وختله منګانو لباسنا فكل قريه نذيرا لګله بو منګا فحر كليه نذيرا يرا ورتهونکي ما به هر کليه هر قوم کي پیغمبر لګله لكن لم ناشا بل اکتفينا لیکن الله ادا سے من غونو صرف انحصار پتامنته کو تمام تمام عالم د پاره پیغمبر او غرزور الیخ زما خو خیرما په هر کلی کې هر قوم کې او پیغمبر لګل خدا سے مې اونکړه منګین من انحصار پتامنو کو اکتفا پتامنو کو تمام عالم د پاره ته من غرسولو غرزور نو هر کله چې ته دومره غټ انسانې مستاکار مو مډیر غټې کړه ستا <سطح> الله و هم ډیر بیٹینو پلاتو تیل کافرینا خبره ممنه دا کافرانو دوی تاکي شتا جا متاهانات کمزورتي او سستيا رانه و دي واجاهدوم بی جهادن کبیر ببی ذبیل قران دراجي کرے مراته قران واجايدو سمانا بيان کده تا قران دران جهادن کبیر غور داسې خلقو کې شيعہ عقایدي خراب ودا شرک شرک ده د خلقو پایید خراب دي اعمال خراب دي ال طرف جهادي کبیر څه شیطان الله د کتاب بیان, دا دا اللہ بیان اللہ ده الله دو د الله کتاب بیان نه دعوت ال طرف الله د کتاب دته سهلي جهادي کبیر نه کوششو کام په خورول د قران جهاداً کبیراً وششغر وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ یا دلیل شروع خاص اللہ غزات تے مر جا چیوزِ روان کڑی دی دو دریا دو قسمو بی یوزِ روان کڑی دی خان چیوز تا بحر السماوی بل تا بحر الاروز بی یو دا اسمانی عبودی دار از سیندون تنن جوړي خورونا تنن جوړي بل دظمکه او بدی دظمکه او بخول سره تربیه هاذا عزبن فرات دا خوک دے فرات ماتوان کې د تان دے, دے اکثر منګ معنی فرات خالص کو دا خوک دے خالص یعنی ماتوان کې د تان دے او ها زامل هونو جاءون تریو دی او مرآکن انغختون کے دے مرآکنشن ریسار شکر تیری گیوی آنا دا تریو مال گیندے ورنبانا دا و جعل بینهما برزخن و حجر محجورا در زولی اللہ پاک ما میند دے دوڑو پسمو عبو کی پردہ وردق وبروانی دیت بهر د باہر سمندر سرا باہر الارض کې در نه لیکن الله پاک دغه په مانس کې راز یو پرده یې خلل شکلن دی وبزي باندي دي په تر ازي خالو پرداش ولې دا د پد صد د وحجر محجورا پرد د مضبوطه مضبوط مضبوطه یو بل منتي اثر نه کوي ترخی ترخي جناو ترخی خوږي جنا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعل له نسبا وسرا خاص الله غذاته خلق من الماء بشرا چې پیدا کړې ده نوطفه نه بشران انسان انسان استه حقیقت صدق النطفه نبي او غره فجعله نسبا وسرا پس ګرځولې د انسان نسبا خواوند نسب وسرا اخاوند خپل الله پاک دا انسان دو قسمہ انعاماتی بھی کڑی دی کنی د نصب والا گرضہ ولی دے اور دیدہ سکرگنائی ولی گرضہ ولی دے نتراشا اپنے سب کیوں بیان کوا اپنے سکرگنائی کیوں بیان کوا وکان رب کا قدیرہ دے رفستہ خدرت والا ویا عبدون من دون اللہ ما لا ینفوفم ولا یزروم رد به شرف العبادت باندې دې دلائل ته وګورې خاصه بیا هم بندگی کې سوا د الله نه دا غاچا لا ينبوهم ولا يزرهم چه फायदा نشي رسول دې تاو ضرر نشي رسول دې تا فائدل سير رسول کې عبادت ولرکی ضرر نشي رسول عبادت ولرنکی وكا نل کافر ربی زهیران د کفار په مخالف د رغب لکی ظهیرن مخالف د رب مخالف یا د کفار علی ربی خپل رب ته ان ظهیرن شاکر ذون کې خپل رب ته شاکر ذول او د کفار په خلاف د خپل رب کې ظهیرن مدد کوونکې د غیر الله اللهم ما ارسلنا كالا مبشر ونذير نه لګلې موږ ته ما ګرځيره او ټول کې ار ورتهونکي قل ما اصلكم عليه من اجر الا من شاء ګروت کوستا کارسله ته خلق د دعوت کار چلو ته دوی دو زمواره نه ا دوی ته ما اصلكم عليه من اجر نغواړم د تاسو نه په دې منته سره زغه تاسو نه د دې صفاتونه واره نه واره لا یلایست اسلام مونږه ته ادا غوړه داده الا من شاء لكن اغس شا چو غاڑی اي يتخذ الى ربي سبيله چو دې سيخ په در په سبينن لار فل يتبعني هغه زمات هر کلا چي دعوت ورقه ایت د دعوت په کار کې شاله نو او د دعوت غوړ اخلاص واړی کنه نو اخلاص یې ذکر کوه فلماس علقم علی میناجر اوس اخلاص پس توکل ضروري وي وتوکل علی الحي الذی لا يموت ځان اوس ورپه مشجვენ دی باندې اغا ذات باندې لا يموت چې مرګ پرې نارایدی خبالا آقیدات توکل و پاک آزاد موی چاہمانی فناندر آزی خوا وصبیح بحمدی او پاکی ویا سر دست آئینی دا اللہ دا اللہ تصمیم ویا دا اللہ تحمید مویا وکفاہ بی ہی بی زنو بی با دی خبیرہ و کافی دی پورا دی اللہ پا گناون دو بندگان و خبال و بندی خبر لر ان کے خلق سماوات الله غذ ذات تجبیدا کلیا اسمان و نظم مکان هغه چې په من د اسمان و فیسی کړي په ستې ایامو په اندازدش فګورادو بیا برابر شو د عرش لپاس سمستوال عرش الرحمن هو الرحمن دا رحمن دی دغه تر الرحمن وي چې مالک د اسمان و نظم کړي دغه الرحمن دی چې استوال العرش کړي فاسأل به خبیرا فاسأل به پس تپوس او کد د مبارکی ددب مبارکی تپوس اوکا خبیرا د خبردار سړینا چرته دیو خبردار نه چې دی پی جنې دا غنه د مبارکی تپوس اوکا نو هغه د تد رحمان صفاتو نه بیان یا ف البي خبر دلتهګ الرحمن مخکې دی خبرې ر دی فصل عمل دیه ډیر می روان چې په هرڅ د خبردار او غړه دا غ نه ضا ق له مجدود یا فسأل بي خبيرا پس سوالو کا ذ الله نا خبيرا چې خبردار ذات او کله چې ویل چې دیتہ تابیداری او کنه رحمان ندوي ومر رحمان رحمان سوک ته ذکر الرحمن یا ماما وا لگا مسلمانت القذاب ته نجددو لمان <سؤال> ته امونه سیمون د هغه چا چې تمږ ته حکم کوي وسا د غمو نفروره او زیات کې دغنا د دو نفور نفرت نو تباره کل لې جاله <سؤال> سم برویا دلته دریمللهې تباره که وړو دلته اوس براکاتې روحانی بیاه او دا اصل که در رحمان صرا صفت در رحمانیت صرا در تبارک مناسب ده دلتز لفظ در رحمان زکر که اس لفظ در تبارک را بڑی تبارک اللذی جعلا فی سمای برو جا زکر جا هر کله د برکات په بمسال منتی بحث دیکن اوگه صرفت در رحمانیت مناسب دے اوزکا مخیر لفظ در رحمان زکر کر اوزدل تا تبارکا ایراو گا در امزل تبارکا ذکر کری دیدن رست و برکات روحانی بیانی گی خوا اوگه صرفت چی اللہی صالحین و بندگانو تور کئی مخیر تبارکا خبر خیر اچي الله پاک برکات اچي مؤمنان لږه ستاسو صفاتونه ورکل دي دوستي مبارک دی برکت والا دغه غزاد چې ګر زولدي الله پاک په سمائه په آسمان کې په طرف د آسمان کې بروجن غټ ستوري یا بروجن پړا وَجَعَلَ ی سِرَاجًا نو پیدا کړل دا, دا پاک بې کې سرجن نور بلدون کې سر ډی معمت کو نور د او بل کې د پړک و او کمرن نوره سپغمه رړه کوون کې فاصل دا غذاات دی چې غزول دا ش هغه چادره چې ان یا زکر اچ نشیتا سیل کی اور ادا شکرہ یا ارادہ کی راید ایدہ اللہ اور حدیث دبی بالکل تفصیل لکھا من فاته فی لیل عملا ادرکه بالنهار یو سړی د شپې عمل فوښ نو هغه روزي بیا مونږ چان چې د عمل فوښ هغه د شپې بیا لو سرين التهاجد د شپې پادې شو نوروزي دی روزي عبادات او نپادې شو نو په دشوې دی او لمن اراد ان يا الذكر او اراد الشكورا وعباد ان ذو الرحمن الذين يمشن على الارض خونا و ازا صفات مؤمنان شروع کوي صفات صالحين شروع کوي دغد الله پاک برکت دې چه دوی که اللہ تا خیره چولی را صفاتیه چولی بندگان در رحمان و عباد الرحمان در رحمان بندگان آغدی یمشون علی الارضی حونا سوال لصفات دوی ذکر کئی چه گرزی پزما کی منتی حونا پا عدب حونا پا عدب پا نډې ری منډي وای نډې روزي نه سي نه را وخري نه ځان ډېر ټټکړې ښه حونه او زه بین اسلام يم شون علی ال يعيشون علی الارز حونا گر زیدلهم حونه لیکین اصل مراد نه گر زیدل نه مراد څه شه دي دنیا کې صحیح ډېر د شریعت مطابق دغه گذران د دمو معاشره چکم دا هغه د شریعت مطابق ده دا وایزا خاطر هم الجاهلون قالو سلاما کله چې خبرې پیدا دوی سره ناپوهه هغه ورته سبب ردی وایي یا ورته چې ارص کوي لیکن قالو سلاما دوی ورته سوې د سلامات یا خبره ردوا معروفا وسلام من القول ابن عباس و هغه ورته بدا خبره کوي دی ورته خيسته خبره کوي دی ورته داسی کلمه وای چاغه د اصلاحی کلمې دی ورته سلامتیه خبره کوي دانه چې دی ورته لاندې و سلامات تل تمنه دانه شوشه اغه نن موطره کوي پری دې نه نه غته خستا خبره کوي د سلامتیه خبره ورته کوي والذین یبیتون للرب سجدًا وقیامًا دا کسان دي چې شپه تیرې د خضر د لپاره سجده کوي کې ولاړ زکه د شپې عبادت کې سجدهوم ډیره وبدین او قیاموم ډیره وبدې رکوع کوي داریمنا سبت سره ډیر کمنه غته تذکرایونه دا که څنګه چې وایي رب زمانه اوړ د مغنا عذاب د جهنم ان عذاب هان کنه غراما یقینا عذاب د جهنم ډېر ډېر سخت ډېر د حلاکت واره ده ان ها سات مستقرا ومقاما یقینا د عذاب د جهنم د جهنم چې کوم ده ساعت مستقرا ومقاما یقینا دې ناکار ده پا اعتبار ده مستقر پا اعتبار ده آرام و مقامن او بد زیده ده دیرکی دلو ساعت مستقرن سمان ناکار زیده و مقامن ناکار زیده آرام ده و مقامن او ناکار زیده دیرکی دلو ده والذین ایزا انفقوه لم يستفو دا که څنګه کله چې خرج کوي نو لږ یو صرفو شرک نه کوي دا الله نما څخه د بل چا په نام نه نظر نیازونه نښت نه ورکوي او دا غران دی ورو بوخلو نه کوي بخیلب نه وي یا اسراف دا معنی چې د خپل ضرورت پکې مراد نه کوي چې خپل ضرورت دي د خپل د بچو کوم ضرورتونه افهم دغه شینی تر دا کې داسراف دی نو وكان ابو ان ذلك قواما ده پمیند د کی برابر او دا کسند لا يدون ما الله الا حنا چرمدل شنوید الله سرا بل اله تا بل حجتروا تا ولا يقولون ان صله حرم الله ان وجني اغناف سرا چې حرام کړی دی پاک وجل دغه الا بالحقم مگر په قانوني شرعي ولا يزنون او زناونا کئی بدکاریونا کئی دیتا عباد الرحمن و ایخوا لیکن اللہ میں اس کی یرو مورکی و من یا فلزانک یلقا آساما آغا چاچے وک دا کارون نو کی یو کار وک نو یلقا آساما مخامق بشی سزاد گناہ سرا یزعف لہو لعذاب یوم القیامہ بجلی را لا قران کې فه یوزعف له ولزا اسامن الجزا الاسم خ يا اسامن يقن لدا تشذا قارو کيل ارسی با اصامن یا مخامق بشید غا کند بسرا یا جزاو الاسم مراد سزاد گنا دو چن بشید رضو پرانزا پر رضو قیمت ویخ لد فیهی امیشه بی فیهی پری جہنم کی درنا محانا نزلی لکڑی شوی اِلَّا مَن تَبَا وَآمَنَا وَآمَلَ عَمَلًا صَالِحًا مگر اگرغا چا چې توبا وختله ایمانې را عمل عملی عمل د سنت مطابق موشرې توبا وختله او بیا ایمانې را عمل د سنت مطابق شروع کو نو بد کسان چی که نه یو بدل الله صاتې ح بدل به کلهپ پاک د دوی حسانتن پنی کو سره ماناس الله پاک چې دته کومي بدایي دغه په ځيابول نیکي ولي کیږي یا الله پاک دلته نیکو توفیق ورکې دا معنا یا مندا چې دغه په صفه فن ختم شو خلک به د کافر فاسق فاجر حرامي دا بنوي کنه اوس مؤمن شو دی الله پاک بخانا کوم کې رحم کوم کې او من تاب او عمل سره تکرار نه دی مخ یہ توبہ د موشرک ونده توبہ د مؤمن دا مؤمن سره د ګناګار دی اغه چا چې توبه وکړه او عمل صالحان عمل عمل له سنت مطابق شروع وکړه فإنه يتوب إلى الله متابا پس یقینمند راګر زی الله تعالی راګر دیو صحیح له سره او اودا کا سن دی لا یشد ونہ سوره چې نه حاضرېږي از زور معنا اس خود رو ہوتا وی لا یش ادون زورا ناظری کی درو ہوتا ابنی عباس وغیرہ وی دینہ مراد عیاد المشرکین دا مشرکین چې کوم ورسونه دي کنه نو التا ناظری کی مجالس شرکیه مجالس دا قنای دکانو بجانو امنه کثیر وغیرہ وی دینا عرسونا دو مشرکانو دا غرنگی مجالس د دا غرنگی اختر دو مشرکانو دا عرسونا شدی طولو نا مراد لا یشهدو نه نا حضیری گی دوی دروغ د دروغ مجلسونو تا و ایزا مر رو باللغوی او کلچ تیری گی دوی باللغوی پا نارا وازینو یو مجلس منی تیری گی نو مر کراما مرو رو کی راما دو تیرشی کراما زان ساتن کی مر رو معرزی رخ اعراس کرو لی لیکن مر رو کی, کی عزتمن مسئلہ بیان کی رد منکرو کی خواب تیرشی عزتمن اول لزین ایزان زکی رو رب دا ربی دا کسان کلچی آت شي ورطایاتون در اخبن قران اور تبیانی لم یخروا علیھا صم و عمیا نظر ز پاغه منی کاڼا نړاند نلا کتاب توق کی وی نلا کتاب اوری هغه من ځان کوونکې نه ښه ادا کسندی یقولون چی وی ربنا حملنا من اے رب زمانگاو باقی منتا دبی بیانو زمانگنا د اولاد زمانگنا قررت آئینن یا خوال دسترو اللہ زمانگا ستر کی زمانگ با بیانو یا خی کی اللہ اپا اولاد یا خی کی اللہ ہر مشر ہر پلار دخول اولاد دیندارہ ہے سوالو نقیقا او دستر کو یا خوال بچو اگر دینداری دا صلاحیت دے او وجعنا للمتقين اماما او گرځه الله موږ درنه دا پاره د متقین اماما مشر متقین نه مراد هغه تابیدار ده چې هغه اولاد ده د الله پاګه زمو اولاد متقین وګرځي زکه امیرل بیت الرجل ذكر مشر سوګي خو سړی کړ الله دا زما زمادا کر متقین کې ما ماده دوی دغه د متقینانو مشارو کرده یا منا وجعلنا للمتقین اماما او ګرځه الله موږ تا پیدا د متقینانو پداس یحال کی چاغزه موږ امامانی شي زمنګ امامو ګرځي او لیکن دا معنا تکلف سره اولایه کا یوزونا لغرفتا دغه کسان چې بدلب ور کړ شه ته د بالا خانو لو يل باغل ای بو تمای نه اول دی چې دوی کله کو د الله په توحید وایو لقوا فیها تحیتا وسلاما پیشکی به دای تا پتی جنت کی تحیتا تحیا چې سلام وسلام علیکم تحیتا تحفی وسلاما سلامتیه هر کل راشد همیشه به پدې کی حسنت مستقر و مقاما دا جنت چې ده دا خیسته ده په اعتبار ده و دریدلو و مقامنا پیت بار ده حسنت مستقر و مقاما خیسته ده و دریدل ده ده و مقامنا ده ده دمان قول ما یا عبوبی کم لولا لولاد دلته کم دلت و سو ترجمه لما استفامیہ یا مانا فیائیو شنیمانی رازی اے باق کئی فعذاب ستا سمنی رب زمان نکئی یا باق نکئی فعذاب ستا سمنی رب زمان لولا دعاو کم ندری ترجمه پدے لولا دعاو کم کیری لولا دعاو کم سمنان لولا عبادتو کم ایاہو په طریقه عباد الصالحین باکه نه کوي په عذاب ساسو رب زما زما د رب څرګار دي چې تاسو لا عذاب راکل لولا دعاوو کوم لولا دعا لولا عبادتکم یاو کشرتنه عبادت, عبادت ساسو خاص الله زرا په طریقه د عباد الصالحین جستاسو عبادت د نه خانو په طریقې و نما یا بو بكم رب لكن تاسو څوکړو فقط کا ضبط تاسو تکذیب وکړ ما یا بو بكم سفر سب والری سبا کی فستاسو په عذاب رب زمان لولا دعاوکم لولا عبادتکم یا کچاته عبادت تاسو خاص الله لره نو سب واکې سفر واکې زماره په تاسو لپاره عذاب ولري راکې پتا اوس فقط کا ضبط دیم دا لولا دعو حکم سمنه لولا دعاهو الټکې لولا دعاهو یاکم سفر واکې پتا سمنه رب زمان لولا دعو حکم کچر تنوے بلل د الله پاک تاسو لرا ترب دا توحید تا مگور زمار اب خطا سو توحید تا بلی زمار اب ستا سو با عذاب سکی لیکن تاسو را بلی خطا سوکڑا فقط کزاو ترو بساو بے لزاما او در امدہ لولا دعاوکم لولا کوم ایہو فی شدائی سباک کئی پا تاسو منتی، ستاسو پا عذاب منتی راو زمان لولا دعاوكم کچتنے بلل ستاسو اللہ را تکلیفونو کې په مصیبتونو کې نزمان را پا تاسو را منتی دا عذاب راویشتو سپروائی لری سپروائی نشتی تاسو الله پاک تا پسختو کی آوازو نا کوئی لیکن فقط کذبتو چکل را حد کلار شاینا بیاد اللہ تکزیب کوئی کن سالو رمضان ما یعباو بیکم ربی ما یعباو بیکم یعنی بی مغفیراتی کم ربی ما یعباو بی مغفیراتی کم ربی لولا دعاوکم غیر اللہ سپروا کئی ستاسو ببخشش من رب زمان یعنی پروا نکئی ببخلو ستاسو من تی زما ذاللا اس فاروانشت الله وری تاسو بخي خل لا درا او کوم غیر الله ک شرط نه بن غیر الله لرا فقد كذبتم وسيقينا تاسو تكذيب و كن او فسو به يكون لزمان فزد جي شبدا ظطا سو منته جو لازم بشي بسم الله الرحمن الرحيم تواسين مين تلك ايات الكتاب المبين دا سوره شوارا ده مکی سوره ده ونزول کې و هم صالح تام ده په ترتیب کې شپږشتم ده مقصد د سوره دو مثری اتصلیت نبی صلی الله علیه وسلم د نجات المؤمنین دم هلاك ول منکرین هلاك کې او مومنان له نجات ورکړي ټول صورت دې در चले شه دې نبي صلى الله وسلم له تسلي ورکړي او مونکرین هلاك کړي مخې صورت کې مناسبت دې د شکر مخې صورت کې بیان د اصول اربعه شو استهزاء د کفار او بیان شو چې ګوره هر پیغمبر پر ټوکې مسخري شي اے پیغمبره پتا پر و هم کې دا سورۃ تصلی د لپاره ذکر کوي سورۃ سره د وګدواله پکی دلیل عقل نشته او نه پکی ستفی بشارات دي صرف تصلی دا دیو جرسل واقعات ذکر کوي تقریبا و واقعات ذکر کی دا ام بیا ل سلام دو خبري د واقعات او ثابتين یو تصلی للمومن بنجاتهم مؤمنان له تصلی ورکې انشاء الله بدل نجات را کوي په مساله بیانه العذاب للمجرمین ابو جرمهم طواس نیمم اور مقصادات یا اشارات داس استفاده دبار دا تعالی تا طانا اشاره دز طول الله د قوت والده ارشلک عذاب ور کئی کنه ور کولشی سین سره اشاره د بار تعالی صفات د چ الله سلام دے الله سره سلامتی اعلا نجات ورکون کیا غوې امیم سره اشاره د مالکیت او مجد تا الله پاک مالک دې دار سره سشي کینن دا غي اختیار دے دا دی ښه ترغیب قران کریم تور او چې کوم د دې صورت مضمون دی هغه تا ترغیب دایاتون د دا کتاب واضح دی مؤمن لازم متعدد واړ استعمال شې د وځاحتونه مخې ته دي شه لعلک باقه ونفسک دا وزعو سورۃ دا چاغه تسلید رسول الله لعلک باقه ونفسک ا انت باقه ونفسک آیت پیغمبره هلاکون کې د خپل ځان پدې چې الله یکونو مؤمنین چې دوی ایمان وره نانا پیغمبرہ پا دوئے په ایمان چاہتا حلاک نا کیخا اللہ این نشان نزل علیہ منا سمای آیتا اللہ ایک اغارو منگا دا دوئے ایمان اغارو کنا نورا اوبالی گو په دوی منتے منا سمای دا پر اینا یو نقا فضلت آنا کم پس اوبا گرزی سٹھونا دا دوئے کتا کی دن کی آجز کی دن کی طول بداغی تابدہ ہے اللہ علیہ زماندہ مشیط نخیر من ذکر من الرحمن محدث اللہ کانو آنم مورزین وزور نور کئی دو گردرے کارا کئی چکل آیا تراشن عراس کئی بیا تکزیب بین و بیست حضا کئی نرازی دوی تیو ذکر در احمان نامو دسن چنیوی وی آغنیوی پسکی پر آتللوکی نرازی دوی تیو ذکر در احمان نامو دسن چنیوی وی راتلل داغی اللہ کانوان و موری زین مگر دوی داغینا مخڑاون کی وی فقد کذبو اللہ وی اعراض کوي که لیکن تقزیب کوي که کنه پس یقنن در اغجن کڑو دوئی حق لرا نفسایا ها تیه مانباو محکانو بی استازیون پس زردش اقراب شدی تاقیبت داغت بوری ٹوکی کئی کوي کئی تقزیب ام کئی اعراض ام کئی وستیو تمثیل لی دا پارد تخیفی دنیاوی ایدوینو بوری اسمکی تا کما هم پتنا به حمن کل زوج کریم سمرا روټه کولې من پاره کې دا هر قسم غوټي فائدہ مننه هر قسم غوټه تازه الله ويم من په دې ځما کې راز ورغون کول او ټکو نو سوا خرست وو شي ختم شي کنه نو انسان دغه شان تامن په ناراضي ښه یقین پدې کې خامخه لاایه نخد قدرت د دا نه توحید د الله وما كان اكثروا المؤمنين دي اكثر د دوی نه ایمان دراوډون دي دي نه عبرت نا اخلي وان ربك له والعزيز الرحيم يقن رستا له هو العزيز و اكثروا غوي دي اكثر د مؤمنان رستا الله هو العزيز او غزر د دشمنانو چې اكثر دي ګن الرحيم ورحم كون کې دي ورد دا دو آیتون چې دا دا حری واقع پا آخیر کی وواقع دا حری واقع پا آخیر کی دا الفاظ بدا غرازی خواه ترجمه دا تمانگو کرا وکړه دَا رَبُّكَ مُوسَىٰ عَنِيْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ورد اول واقع ذکر که دا پر تسلید دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم په واقع دا واقعاتو کی تسلید خواه دګي نو څه مقصد نه دي زم په دې کې راخی چې چا انکار کړې د الله حلا کړې نو اذن دا رب کا کله چې اواز وکړه واست موسی ته حکم وکړو لارښو قوم ظالم پسې اغاصوک د عزالم اغا قوم قام فرعون چه قوم د فرعون ده او دو تاسو وایا الا یتقون آیت وې ځان ولې نبوچې د عذاب د الله دوی د الله توحید ولې معنی ځان د عذاب نه ورنه بچی موسی علی السلام اے رب زم انا خافا یوکذبونی زیری جماعه چې دوییو ما ته د روغجن ما به د کی کې د روژن برات ته وئ نو چې ما ته د روغجن و زی صدر تنګه به شخصه دما چېسینهې تنګه شولهیانطلی کوولستانی او به نه چېږې جو به زما دا مسبب عطف اطف کړی دی په دګذب سره به د ماسی نه تنګېږي چې سينه مې څنګه شنوچو بیان شي نه څوک afar سلال هارون پسوله کا پیغام هارون پسې وا هغه زم ما مرګره چې پدی پوت چې زم ما مرګره کنا بیاي ولهم لا يزمون ددي فرعون والو او ددي قم پما منتي زمون ګناره زوري د دوی ګناغار الله ګناغار د دوی فو ګناغار ام کنه ولهم له یزب ون د دوی په مان نه زبون یو بوج دی بوج په مان نه د بدلیو د غسلام راضی د زنب په مان د بوج ترام راضی د بدلی سلام راضی لک تلخیس وی کنه اقلب اجفاني كعني اقلب ايفاني كعني اعد بها على ظهر الذنوب ارم پشتکه خپل سترگه او شمارم پدې سرا په زمانه باندې بوجنا الا ظهر الذنوب مفخفن يقتلوني يريقم چه ما بوج الله ورتو اکلا هجر نش کوله زیت اش دوڑا ان زما په معجزاتو ګور انماکم زتو سریم زما معیت خاصره تو سره یو مستمعن اوریدن کیو ز تمام خبریا اورم فات یا فراونان لاش فراون پسه فقولا اننا رسول رب العالمین هو ورتان یو حریود منګنا ان کله واحد من وای ادوانا ان رسول رب العالمین حریود منګنا رسول د رب العالمين. پیغام راوونکو موږ دوړه وډه دوار رسولان او په دې کې یو قسم پیغام د الله د وحدانیت او شوګن ادا دوی د رسالت او شو پرې کې د منګ سره باندې اسرائیل نو هغه ورته شوی قال ألم نربك فينا وليداً ولا بثت فينا من عمرك سنين جکله موسی علیہ السلام له نوغه ورته یو خبره زباتی تحقیر د موسی علیہ السلام کئ په احسان ذکر کول سره آیات تر له کړه موږستا چمن کی وی ولیدن ما شوم تمن چه کلو وی معشوم وی نو موږ تاسو ته تربیته لريګو وګوره ولا بیس تا فینا او سذر تپمن کې من عمر کسین د خپل عمر نه سکلو نا وګټي رو عمر زمون سره پاتشې زمون په کور کې د وړل لسکل ویم وګوره و فعال تنا د فعلای ورته شروع او فعلت فعل تکلتی فعلت اکرته تا تاکړه دې سشي دې کړه فعلت کلتی کارسا اغان فعلتا چې تاکړه یو دا وترن چې تا قتل کړه دې نو اشارو ورته ابو روانتمینل کافرین ات خوست مونکری نه وای خو خوست به انکار کوون کونه وای انکار بکای خدا کار تا کړه دې یو انت مینل کافرین او تہیدنا شکورنا موسیٰ علیہ السلام غورا جواب ورکړي لیکن بلوف نشره غیر مرتب سرا دروستنه اعتراض دادہ د پر رسالت منو د یو دینی اعتراض نو فعلتہ ا کړه مې او دا غا کار دا فعل تفال په چت قاعده کار مې کړه ای زون وانا مینن صالین په دا وخی زوم د نہ خبرونه نا خبرو نا چې ما ته سپا تا وا چې دیو پوسوکوري دغه ودا ساجو کتن ختي ما بوله سګني ابراخي او دغه یا زوم دا نا خبرو کار وقار د پیغمبرای منی ما ته قلاظ او رسول الله موسو رسول راغره نو په aparentو مینو کوم و از و تختې د مداتاسونه لما خفتكم كلا شي زو يره د مداتاسونه نوفوه بالي ربي حكمن پسوبه فما ترزم ما حكمن پیغمبري يا حكمن پوا قوت د فیصلو الى راک من المرسلين و اگر ظلمت رسولاننا ابل تداغ وای کنا چې منکر دی جوړه وړه دي آسان دې تا وای وتل ک نهامت وان تمنوا استفهامی تقریر ک دبط تجیابه دغه احسان تمنوا علیا زباتی تپما من انا عبت بني اسرینا دا چې غلابان کړی دیو بني اسرائیل او تارق ثاني وځدې پرېښو ما بالکل دره احسان استاذ ما نه چاغونه دی خدمتونه غيسته لوازدې پرېښو ما ٹھیک یا داسې فهمې انکاری دی کنه او تلک نهمتون تمونه دغه احسان چې توې دغه آیا دغه احسان چې په ما یې ثابتي په از باتی اواتن سا جنایت تک اخبل گناہ دی ارکڑی دا عبارت بکی با کری اخبل گناہ دی ارکڑی دیا گناہ سا انعبت تا بنی اسرائیل غلامان کری دیو بنی اسرائیل زکا من احین قوموہو زل لگا دا قوم زلت دا خود اغا قامی زلت دے تخپل ګنا ایر کړه دې هغه ګنا څه دې انابت به سلامان کړي دی بني اسرائيل درم وتل کني همتون تمنوه عليا انابت به بني احسان دې بلکې دا دغه کې مخنه دې هم توجه کړه په حقیقت سره کې دی وطن س جنایت تخپل ګنا دې ایر کړه دې جړسا انابت به بني اسرائيل ما امامنه صالح احسان ز با ته احسان شو یا دغه احسان دی چې ته دغه سه احسان دی چې په ماز با او غلامان کړی دي خو زمونږ باندې اسرائیل نومن او هینا قومه وزل ماش او دغه سه احسان دی چې په ماز با ته او خدمتونه دی هغه ستل د بني اسرائیل نه کارون دی هغه ستل د بني سن هغه با غټل توبه ما با کړل یا تغسى احسان دچې ته په مازباتي او انا عبط بني اسرای ته د چغلا منکړی دیو بني اسرایل ناومن ته د زیاته کو نو استاد و جنا غویزه دریاب ته ور زولې مان استاد محل طرح علم کته د ذاته نه کړه اندا ودا سوال شیو فرعون ور ته او رب العالمین در رب العالمین سوک آغای رب و و درد مالک او اختیارمند داسمند داسمکی دی آغا چه پامین دردی کیوی این کن توم موکنین کتاس و یقین لرول کیای فآمینو بیه بی ایمان روڑائی قال لی من حوله علا تستمیعون و خیارو دسر و زدین جواب نشتیو خلق و را پاسیو پاسی او ایوی آغا چاہتا چا گیر چا فیرد دناؤں تااسو <سؤال> او رینه دا د سوي موسی عليه السلام په پیاراو دانګل وې موسی عليه السلام رب ستاسو ده او رب تاسو ده مشرانو زړوره نو فرعون ان رسولكم الذي ارسل اليكم مجنون ستاسو ده رسول اغه چراله کې له شیوه ده تاسو دا خامخ له ونه د ګور زما د الوهیت نه زما د الیو حود الوهیت کار رَبُّ الْعَلَمِينَ قُزَيْمَا کَنَا اگر دی مصر تا عالمین وی خبر پا دی عالمین وی مضافن لئے کی واخا موسى صلی اللہم ادئے شو ویوی وی لرَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ایه. رَب رب مشرق و دا مغرب دے زمان رب آقا دے و ما بینو ما آقا چی فمین دا مشرق و دا مغرب کی دی ان کن تم تاقلون کد اقل نا قال لا ان اتخذ الاها غيره فرونص با جنگ شفا کو و دې غنلو حاج تر سرکوان کې الهه سيوازه خامخوبه قرزون تامنه من الماجمين دي جیليانو نا اکثر صاحب اقتدار روبه شي جیل ته و دي واشو موسی عليه تو اي اول وجئت بك بشئ چې زراغه امتا ته په معجزين سرګند ما سره دلیل ځکه بل خبره ما ریټیک طبيعتي خلینو راوړا کنه ان نو څنګه تمه نه صادقین کته د ریشې نه نه نو پس ام ساو ورزولانو اف اشده هاش وخاره نغټ ما نه جوړ شو لا سدنک ترخت نه فایزه هيا بایزه ولل نازرین نا گا غسبینو لن اغ سپینو بيدوبداين سپینواله تاسو نو هغه او چما کوخه اغ سپینو بيدوبداين انا پاره تکتون کو نو او بيد خپلغه موطفر ہوتا چې دنه غیر چا پیرو ان هاذا لسهر غری یقیناندا پډیر خد جادوګر او په واده او ګور دو منده خپل د اقتدار يراله اوس اغه ميرې وریدے چې او باسي تاسو دراستاسو د ملت نه په خپل جاريو فما ذا تامرو سمو شورا راکوي تاسو مغوته وبساره جه مهلت ولا ورکا دذرو لو محلت ورکا او باس ويل مدائن هاشمین اولهغه په خارونو کې هاشرین راځمکه ونه کې نو یاتو کا بكل سحر علی نرابو لتاطه هر غر جا دوگر عالی مؤمن پوا غر جا دوگران بدر پس اصلافات تراود نفجو میں آن سہاراتو لمیقاتی ومن معلوم برا اختصار اکڑے دی برا دا قدرین صورت دیکن چپ دیکی دا واقعہ د موسیٰ علیہ سلام په تفصیل ذکر دا ہارا واقعہ دا اول جدہ د و آخری مجدہ دا منځ کې اختصار اکڑے دے جمع کردشو سحرا لیمیقاتی یومین معلوم و, معلوم معلوم و وقت در وزیر معلومی اگر معلومه معلوم سوا اگر یوم سینو آگر وقتی تا سویت وقیل لین ناسی حال انتم مشتمیون دا حال انتم دا استفحام دا طلب دے لیکن پا مانا دا امر بخان تویلشو خلقو دا تاسو مشتمیون جمع کی کی بی آئے جمع شرطو ویله جو خلق و دحالان تم مشتمین احثارو جمع کیدوري سمانه چماشه لا علنا نترى صحرا فم حم منبا تابیداری کو د صحراو منب صحرا صحارو پسی شو دو پسی با زندہ باد وی ان کانهم الغالبین کچری شدی زراور دا قبولوی غټ فوک ټوکلی هر کنه چرال جادوگر او هغه په مقصد د دنیا د دنیا وال <سؤال> کار په مقصد د دنیا مني کوي وی ویل <سؤال> فرعون ته از <سؤال> موږ د پر بسم مزدوري سه انامونه بي ان كننا نحن الغالبين <سؤال> کو شومنګ زراور فرعون ورته انام آوي یقینا سوف پداقي د نيزدي مرتبه وعلىناي تاسو به زمام قربه سو زرا مزرابو ګرزون کنا موسا علیہ السلام قال لهم موسی القم دا موسی علیہ السلام چې ورته لیبا د قولېم هغه دا وینم مخې کړه وسا نو او ول دوی ته موسی علیہ السلام ورسد دو نه د ویناد دوی نه او ورځوي ما انتم القم هغه چې تاسو ورځون کیه نفعل قومه بالاهم عسيهم پس او ورځل هغه خپل راسه هم وقالوا بعزه فرعون قسمي دي وی په عزت د فرعون باندې هل تب قسم د فرعون په نوم باندې کې را ان لا نهنوال غالبون یقینا منقذ وروي فالقى موسی عصا پس اغرب غورز له موسی السلام ولا پس ناګه د امسا خرب کړه ما یا په غناګه نو پس او خوازه شو سحران سیجده كون کي وي وي ایمان را ول له موږ پر عبد العالميني چراب د موسا او د هارون دے نو فرعون ورته تاسو په دې ایمان راړو مخه د دینه چې ما تاسو ته اجازهت کړه یقینا خامخده ستا سوما شرغه دې علمكم السهران چې تاسو ته تعلیم د سحر را کړهه الکته تروسو چې اوس دغه سحر تعلیم ور په لاسو فالا سوف تعلمون پزرده تاسو په حموخه پرې وکم لا سنا خپل ستاسو عدالت بدل از روان وکم تاسو 100 ڈالر هغه ته الهذر زمنګ سفروانش دي یقینا منګه خبر او تا ورگزیدور کیم امید لرو د الله نه چې بخنه وکې ومن طرف زمنګ دو جرمونو زکه ان کن اولالمومنین دی و جنا چې شو منګړو به مننن کی پتی قوم کې منګړو به مننن کی شو وہی او کړه منګه انقن اول مومنین په دې وخت کې منګه اول مومنان یا پستا په قوم کې و او وحینا ال موسی عناسر به بعد کړه من موسی ته چې تشبيه وو ځبندگان زما انکم متتبون یقینن تاسو بدر فسیکړې شې تاسو بدر په روان راځي په ار <سؤال> سره پیرونو فیلمه دا حاش فراون چې راې یا خو تل و را جمعه دا خلککو دخرف را جمعه کوي پهکولېګ فرون په کلو کې جمعه کوون کې ان نهه اوله لا شل <سؤال> زماتون خللیون ی ق دا خلک دا خو ی وړهې ډله ده لنا نهغوم ل او یقینا دوی خامہ خامنګ درا هو ساکون کیدی وان الا او یقینا موږ یو ګڼ جماعتو حاضرون تیار حاضرون او خیاض او حاضرون د اصلهین الیس حاضرون موږ بهادار خلقو ګڼ جماعتو بهادار خلقو تیارو ف اخرجنا من جنات وعيون جوات له جوات ته الله مختصر کړه دا الله هلاک کړي بس بیا اوات لنو بس ارسته نفاسې شو غنو میسر نه اوات له میسر کې ارسته و نه پاتې شو رسو الله هلاک کړه پس اوخر مونږ د یذرا ده باغونو د چینو نه نه د خزانو نه ومقام قريب من محلات كريم من عزت وندنا الله كذلك خبرهم دارنگره دا. دا یقیني خبره ده او ورثناها بني اسرائيل پاتې کلمنګا آغا بني اسرائيل تا ورست په زمانه دا دا داوود او دا سليمان عليه السلام نفاد بههم مشرقين نو پس او دوی په سفرونو په وخت د سواب په وخت د قتلود انور ولما ترع الجمعان و څرکل چې مخامخ شو د وړه ډاله نوویل ويل موسا موسی او د موسی واله انه لا مدركون يقم خرا غير کړي شو قال كلا موسی عليه السلام یې چرطنا انما يربي صيحدين يقين دما سره زمهر وره سيدي لار بس امي منتا مغ ماته به لار سمي لیکن سوره توبه کې و ګورای صالحته م یاد د سوره توبه صالحته م یاد د سوره توبه و ګورای پیغمبر خدا صلی الله سلام دې او ابو بکر دې و صلابه بکر رضی الله عنه لتصالب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ورکی کله چاغه ورته چې دشمنان خو را په سی دا را اور رسیدله یتا زمون په سرمنه والا نو ای یقول له صاحبی لا تحزن ان الله معنا ځان سره یاغزی کر کړی چې الله دا من سره معلومه دا شوی ابو بکر صحابی ده په نمبر پټولو مرګره موسی علی برتر ده اعتمادی نو په خپل قوم نو انما عیا سوال دار غشي هارون علی السلام فرصرو ما دو تپوس د خپل ځان په بارا کې کړو ان لا مدرکن او تپوس یې کړو د موسی علی السلام نا وایو کړم موسی علی السلام د چیو ووا په امساخ ولا په امساخ ولا من ال بحرا دریا نفن فلقا نو چې وایو ووا کنه نو هغه وڅوچاو دو شو کله فرقن ها را ټوکڑا کته ول لازم په شانت بس دوی پکینن و تلا اواز لفنا سما الاخرین الله بیا را غون کړه منغا را و سول د غزې تا بیا روستنی خلق غون کړه منغا یو زیکړه منغا بیا روستنی و ان جن و مما نجات ورکوم موسی عليه السلام لرا هغه جدد سره وګوندل را د هغه کړه منګرستاني یا کنه پدې کې خامخا نه قدرت د الله نه نو اکثر د نه مؤمنان یقه راستقام خزر اور د رحم کوم کې وتلوا علیهم نبی ابراهیم و د ابراهیم علی السلام واقع ذکر کې دته ما خیال راځي دا, دا عجیب انداز را دا دا ابراهیم علی السلام د دعوت طریقا جی و دخا او دیکی نوت سو مقصدنی صرف تخویف دی انا عذاب ذکر پر کینشتی چه قومی صرف یا علا کرده لیکن یہ تصرید پیغمبر صلی اللہ را چی ابراہیم علیہ السلام سنگا دعوت پر کرده بایان کندو یہ تا خبر دو ابراہیم علیہ السلام کل چی اخبال پلار تیوی و قوم تیوی ما تابدون پس وجتا سو عبادت کوئی سے دلیل در سلشتی ناغو و تی من عبادت کو منگا اسنام نشکلن عزتمند نو فن ازل لها عاكف انه هميشه به يواقف عاكفين تعظيم اونکي مونجورن به پراته به وخ نو ابراهيم عليه السلام يحل يسمعونكم يستدعون استاسو استا. او رچ کله تاسو ته ترا مناچا وای آیا پیدا درکول شي تاسو ته او ينذر ياذر الرسول شي تاسو ته چتا سو ترا معنات سناي دوی نورو خبر نه بلکي مګه موندي لي خبر مشران كزا ليك يفعلون دغه سي بيکو دغه سي کاره وکو جو بس مونږ د پلار نیکه په تاريخي رواني قال فرئتم ما كنتم تعبدون موسی عليه السلام ایتاسو سوچ ابراهيم عليه السلام ایتاسو سوچ کړي دی ما كنتم تعبدون انتو آباءكم لخدمون ذ سہی عبادت کوی تاسو ستاسو مشران په خواني ما كنت یا ما ا فر ايتم ما اي سوچ غه تاسو اغه شي تاسو د عبادت کوی تاسو مشران ته پوخاني فانه هم عدو لي پس یقینا دا دشمنان شي زم ما په قیامت کې د اقيد وسره کېده په قیامت کې الا رب العالمین ما سيوا د رب العالمین څنګه به زموږ دشمنان شي پاینم عدو لي اين عبدتهم فانهم يشرون اعداء ليوم القيامه پس دوی به زموږ دشمنان شي وا قيامت کې کچته زده دو عبادت او کم کنا رسو سوره الاحقاف کې راضي شوه غمهات چيدا به بیا به انکار کې خلکه سوره الاحقاف وګورې دا سوره الاحقاف آیات سوگمایا توغره در صورت الکرم وایزا حشر الناس کو کان ولہم اعضان کله شپورت کڑی شیدا مخلوق کنا شبا دا معبودان ددوی دشمنان و کانو بی عبادتین کافرین ددوی عبادت نو بینکار و اس رب العالمین درب صفات چې رب چاہتے وی لیکي رب غزا ته پیدا کړه به هو یدې پس هغه خوونه کوي ما ته او را بهغا ات ې ایو ته ونه چا خواکه کوي ماته نو بره کوي د اتفاديکر کوي وای ظ مار او د هغه زیات ته یومتونېمه یین چې بیا بچ بندې کويمله دغ ات ات ما چه با چې ساتم چه او با بخی مال را خطیعتی خات خطائی زمان یومدین فرد جزا کچر تا مانا خطائی شی کرن نزد اگر امید دا ساتمان چه مان دا بخناو کی گورا دیتا تعبد وی او دیتا دا انبیاء علی مسلم تعجیز وی عجز وی خواد اے رب زمان ہو ولی حکمان دا رب دی تے وے اے رب زمہ وباخیماتا حکمان کلا کے فیصلے کول مضبوط پدین کہ پو اسمان کلا کے فیصلے کول والہقنی بالسالین ہمیشہ او گا زیمندرا ذکرنے فراموشاں خلق کے وجعل لسان سقرن فلاحین اذا وعلى حق نبی صالحين ایوز کے مادہ نے کانو صلی اللہ جماعۃ صالحین سلا و سلام او ہمیشہ او گذئے منظرہ لسان ہست ہیں وانہ نے کا فعل اخرین پرستانوں کی چاغو زما خستہ ذکر کی تول ابراہیم علیہ السلام او گر زئے حق د جنت د نیامتن اَوَغَفِ الْعَبِي بَخَنَوَكِ بِلَاغْزَ مَا عَتَائِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِينَ او دے دے بیلار و خلقنا اللہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَا يُبَاسُونَ اللہ رسوانا کی ما ورز در دوبارہ جو اندے کی ایدلو اگر بس اید چیل تا گورا انبیاء لیمسلام ابراہیم علیہ السلام ادابا غٹ رسو ایدائی چی دیو بند دپلار جہنم تزی کن. اب یوی یوم علا ینفو ملو ولا بنون پلار تداخ کر رکی کندادا سی رضا چی فیدنور مال ولا بنون نظام انتی اللہ آمن اترنا بقلب سلیم مگر آغا سو چرا تلو کیا اللہ تا بقلب سلیم پزڑ پاک در شرک سی پاک وی سالی می در شرک گورک عبراہیم علیہ السلام پیغمبر دے زوے دے دا پلاری سا دے گمراہ دے لیکن چې زوے لیکن او پیغمبروں دے آغتہ سا فیدہ نشی رسول ہے لیکن اِلَّا مَنَا تَلَّا بِقَلْمِن سَلِيمِ گُنانگاری بندہ و مشرک نہیں دعاگانی وردویہ کی د ان دیو له دعاګانې کوي آل توله سفاراش کولې شي ابراهيم عليه السلام او سنتي چې کله خپل بلاروي جهانم ته روان شي هغه چې وګوري نغبيا الله ما قصوال کړي چې والا تخزني او ما يبعثون الله دې نغټه رسوي کومه دا ايو خيزين دې نغټه شرمندگی کومه دا ابراهيم عليه الصلاه <سؤال> والسلام <سؤال> تب الله ایتو سورته او سو غورا نشاغه ورته ووی نو الله پاک وداګه شکل داس یو د گنده جانور په شکل ګرځولې مزيخن متلتقن داس یو گنده یی چې پلیتو توسره وای ولی ثیو په لګې دی شکل ودشک د جانور وای داغه په تن نفرتو نزدی بگڑیشی جنت متقیانو تا وبریزت الجحیم للغاوین کار بگڑیشی جہنم سرکشو تا وقیل لهم اینما کنتم تعبودون او بیلی کوم کم زیکی دیا کسان چیتا سولا عبادت کو سیواد اللہ مدد کو لشیشتاسو او ینتصرون یا ستاسو بدلہ قسطیش فقب کی پس نسکورا بکڑیشی دوی پتی کې هم دوی والغاون او سرکشان والغاون اگا نور بیلار خلق اگا پیران منال والغاون و جنود ابلیس آجمون اللہ خرید ابلیس ٹور قالو و هم فی آیا یختصیم ورد دقل تبا دوی شروع که او حال دا چی دوی پتی جہنم کې بحسن نکید یو بل سره قسم بالله ان کننا فی ظلال مبین تک بوئی او مونږه خامخ په ګمړای ښکارا کې کلا اذ نو سویکوم رب العالمین اذ من الذکا نو سویکوم رب العالمین چې برابر غناله مونږ تاسو درب العالمین سره څنګه تسویف الصفاء مونږ الله توم غبدان ې تاته مغبدان لغه په نو نظر نیاز من اقصاس په نو ورک ده نه تا سو تهه مدد شوی وما اناصل د نه مجرمون ن منه ګمه کړي منګرم مجرې د شاین ان سال جې او ما ل نام من شافین پس نشتهې د منږ درست خلاصون نهڅوک دوې حامی ګرم پا دوست د تهوي که نه چې لپ دوسپې سر تقریفې بس دی دی بیا ډټینګ نه فالو ان لنا کررتن پس کا چرتاوه نو له اوسه لبیات دل دنیا ته نو په شوبه موږ د مؤمنانو نه یکنه پدې کې خامہه عبرت ده او نه ډیر څو دو نه مؤمنان یې خبر دروسته غزراوه ده هم که اون کې کذبت قومو نحن المرسلین ورد وو واقعات لاړه اوس رستو پینځه واقعي ذکر کوي د پینځه ام بي دې پینځه پینځه پینځه یو نفی ز پینځه خبره ذکر کړي پینځه خبره د قومونو سره کړې بس هغه پینځه پینځه د ټولو کړې ده الله پاک هغه تذکره کوي عدلت اخو په مانو ضرر سره بنا کوي اخو په د خیر پاس سره بقا دا فایده ورسول د لوط علی السلام په واقعیا کې بیا منځ ترا کوي کله چې وېدو یتا خیر خوا دوینواله السلام اولین یه ری گئی دا اللہ انی لکم رسولون امینن زستاسو دا پارا رسولیم دا اللہ پیغامران که ما او امینن امانت دارویم سخیانت نکم پورا پورا توست رسولون دعوتی و دور کفتق اللہ پس او یه د گئی دا اللہ توحید و منعی واتوی انی او ما پسی روان شد هر نبی د قضاوت دا توحید دا سنت ور کڑے دی دا پخا وخن دا توحید سنت دا جماعت جوړ دے انبیاء له والسلام ته دعوت توحید و سنت اوونه کوړم د تاسو نه په دې معنی صحابه اخلاص ته وګورئ او نه د بدل زم ما مگر پر اب العالمین معنی دا بیا وت فتقوا الاواتن یا تقرد تاكيد د پر یا د تقفل فستو یا يرو كده الله نه پس سره ان الله د احکام کو ما نه لکه د الله نه يرو كده الله حکم نه ما واطيعوني ما پس روان شي سچي تاسو سره ست طریقه خیمخه ناغو اتي انا امنو لک اوت با کلازم استا خبرومن تا مې مان درو حال داده چې تاسو پسې د رزلان ګور اغه ته کومنا سببې رزلانی رزل رز سمانه چې د دوی خبره صدا سي اتوري خبره نه دي ددو اړه بل شي ز اسی تاسو را ځان نه ځینې ځکې دوی په ځړکه سره مارګرینه دي ابراہیم علیه السلام ورته ویو ما علمي بما كان ويعمل صد علم زما په حقیقت دا هغه څه دوی کوي ان حسابم الا على ربي نشته حساب په حقیقت دا معنی یعنی باطن دا دوی معنی إلا <سؤال> على ربي ما زما فرب منه لهتا شهورن کتا سپوی گئے او نیمه ده شهورن کې مې میدان ورا ځکه نیمه زما غریرا وکه خارهما او کمو اغورتوس بدمعشی شوروکړه روبې شوروک دمکیانې شوروکړه کمن نشیانو ها خام خشیبته منل مرجمین د وجل شونا د کڼو د وشتره شونا او بدی وژ هغه یا رب زما دی قوم ز زما تکذیب کو بار بار ز زما تکذیب کو فیصلو کې پم عین زما پم عین د دې کې فتن فیصله ظاهر فیصله او خلاص کې ما او هغه چې ځل را زما سره دې مؤمنان دامن بایاني ده الله یې منغ دې خلاص او هغه چې دد سرو فل فل کې المشون پګېر پا پاکستان ډاکې کې ډاکې کړي شي اگردہ کسو عدا سیر شکوری انساناں نڈکوا نور پکیم دا دو زوریاتو کن نور حیوانات پکیو الله سم اغرقنا بعدو بیا غرقنا منگا بعدو رسد دینا الباقین باقی خلق لرا سم اغرقنا بعدو بیا غرقنا منگا بعدو رسد دینا باقی خلق لرا یا کلهن په دې کې خام مخه عبرت ده نخځه قدرت الله انو واخ سره د مومنان یا که راستقامخان زراوت دې هم کوم کې او دری واکه لړې دا سلو را موکا ده تکذیب کړو عادیاں د رسولانو د یو رسول تکذیب د تمام رسولان تکذیب دی کله چې وی دوی ته خير خوا د يهود له سلام ايزانو ولنه بچ کوي د شرک نه د د مخالفت نه زان ولنه بچوې دا عذاب د الله نه زستا زله پاد رسول الله باندې دا رمه پس وګوره کې دا الله نه د الله توحید باندې ما پس روان شې نه وړاندته ځنه په دې باندې سیاوال نه دی ایواز ما مگر فرق العالمین باندې ګره دا قوم <سلام> سو دایو معماران خلقو دنیا تار خلقو بس دنیا سره خطيو ته دنیا پر ترقی کې دی جوخه اغوطیت بنون بکلی ریعن آیتن تاعبسن آیا بادوائی تاسو بکلی ریعن پہر دیرائی وانتی جوڑوائی تاسو بکلی ریعن پہر دیرائی وانی پہر چوک وانی آیتن یونخان تاعبسن بیفیدی کار کوای نکوش چوی دا چوکی یادگاری فلان یادگاری پاکستان میناری پاکستان میناری فلان مینان فلان داسی مینارو نه مای جوړولسان د کله رین په هر چوک هر دم زه ته وی اصل کو سرت د دوی په آبسو باندې خه ادا ستاوسو صفیدامن کارخونه کوي تابسون بے فایده کار کوي او تد تخیزون ما صانیاں جوړوي تاسو آبادی بنگله لعلکم تخلودن لعلکم کانکم تخلدون گویا کې تاسو به همشه وګوروي دا پتاشتوم تاسو تم چې نیول کوي نو نیول کوي ظلم کوي نو کې نهایته تکړه چي څوک پي نشکنه پورخلي ویړول څه پس یې رکوي د الله روان چا او تقل لزي یې رکوي دا غزادنا چې جاتي کړی دي بما تا تعلمون او نعمت رنج تاسو پیژنای مور الله دلبنه سمه انعام کړی دي اما د کوم بیا نام یو بنی زیاتې کړی تاسو لر سوري او ځامن باغونه چي یګرن زیاره ګم په تاسو باندې عذاب درزلوي هغه ورته برابر ده پمن واسخه وک نه کیدوا واسخه ونه کنا ان ها ز الا خلق قلنا ولید مدر عادتنا ذرو خلق دا د پخواه زمونږ د مشرانو دا عادات را روان دي بس منغ عادات تو منې چری وخه نه نده دا دا منږ چېسه کوو الله خولو خوله ول مګر دا خو عادت دی یان دینی اپاس ووي دا خو د زړو ب دی که نه دا خو د مشرانو د مخنو دی د منځکهه دا نه پرې دخه یا ان ها ځان لري دا مرد د بعض داخ الا خلقولا ولن دا خو عدد ته جوړ بنو یا نه دی دا عمل زمنګا مگر دا حب بیا خلق په مان د عادت سره ومانه نه مو معذبين او نه موږ عذاب ورکړې شي ځکه مګونه کته وای که نه زمنغا مشران مړ دي دغه شنی اوسییلسیلا روانانه ده فکس ضبو په حالناوم پهې تیو ک دغمونږ حال کړه یقیې نه په دی کې نهخ د قدرتدلله ده نو اق دینان ی قې است ضرور دی هم کوون کې دی پ وقع رسول <سؤال> الله علیه السلام دا تکذیب او سمو ديانو دره علی گلی شو کلا چی وی د تخیر فاضل دي صلی الله علیه و سلم اول ځان نشکوي د شیر نه یقینن تاسو ده پارا یقینن زو تاسو ده پار رسول الله منا دار ما پسیرو کدا لانا ما پسیروان شاینا غړو تاسو نه په دې منې سېواز نه دی هو زما مغفرت پر بر العالمین دې اتت ترکو نا فی ما حونا منین یو سرمایدار خلق تزهیر مین دنیا د دنیا بیرغبتی د دوی په دنیا دارایمانه وسرت کی صلی الله علیه و سلم اتوت رکونا فی ما ها हुन اے پریبا خدای شه تاسو په اغنیعمتونو کی ها हुन په دنیا کی عاملین پامن تاسو په پا دې نعمتونو کی همیشه کوم نعمتونو په جناتین په جناتونو کی چینو کې پھستونو کې و ونخلن کجرو کې تلوا حظیمن چو ون شكونه نرم نرم دي چې لاس ولوري جوړتایږي وطن حتونه من الجبال بيوتن فاريح وګوره توګه تاسو د غرونه بووتن کوټي فاريح فاريح یو منام بیفایده سمو څه फायदा یا فارین خپل مهارت کارا کوونکی فَتَّقُلَّهُ بَعَطِيُونِي وَلَعَطَوْتِيُوَ عَمْرَ الْمُسْرِفِينَ وَمُمَنَي عَمْرَ الْمُسْرِفِينَ حُکم يَا خَبَرَ دَ مُسْرِفِينَ وَقَلْقُو آغا قلوشي تیروتون کی دا حد ندی نمو من خبر دا تیروتون کو دا حد نع داغا کسان دی شروعانه کی بزمان کی ولا يسلح ندی اسلح کون کی داغا لقبي واته الطخيو، انما انتا من المسحرين، يقنن تايله ونون، انهتم اگه زمان شان بشره، روضو موجوده که تدريشتين هنائن، وهاس احناقتن، دهوخد اگن، لحان شربند ده، وارد وبو، أوسطاسو ده پارا، وارد وورز دسکلو ده، ولکم شربو يومن مالون، أوسطاسو ده روز دسکلو مقررد خان، یورز به تاسوس کایورز به دا او خس کی لیکن ولاتا مصاب سوین مرا سوید دسه تکلیف پسوبانی سی تاسو اعظم یوم اعظم عذاب در زلوین نفع کروها پس پره کړه د یاندامونو داګه پښودوې خېمانه خېمانه پس پسې د اقوی الله پاک وشکف نفاخذهم العذاب وس اونې ول دوی درازا بیا کنه پدې کې خامہ خال وانه قدرت دن لا دا او نو مقصد د مؤمنان یا غیره است خامہه زراو دې رحم او واقع دلو تل السلام شپه کوم واقع تکذیب کړو قوم دلو تل السلام دراله کړې شو اذ قال له ما خوفهم لوط کل شوي دیت اخر خواد دلو تل السلام وردل تا خوفه خیر خوا حالله ت ته خوونه ځانوالی نه بچ کوئ د ش نه معلومه دا شوه چې د دقوم مشرکیونهمو شیک هم کوخه ی نهستاسو د پااررسسوه مندارې مع پهسییررو کې دا دا نام پهیرونشا نه تاسو د تاسوونه پهې منې وز نه دی ی زما مګ پرهالله می من دی آیا تاسو بدکاری کوي د نې نه او سره د خلکوونه اتتونونهڅکه تذرو نهمه خله قکومه او پرېږ د تاسو خلخ من نه حال سره آیت پرکی دایی تاسو آگا چه حلال کردی حلال کردی تاسو دا ستاسو دا پارا رب ستاسو دا بی بیان نا بل تاسو قوم یا تجاوست کرن کی آغور تای کمانن شو لوتانو شیبت دویستلی شونا قال اینی لعمل اکم من القالی لوتر سلاب وطای یخیدنزا ستاسو عمل درا بد گنون کنائم ای رب از ما خلاس کی درا بجو ساتي ما دره قراناي زمانه را ميมายمند سزا دا غامل نشيوي کوي ميมาย عمل من عقوبتي مي عمل پس دي من خلاص کو دا, دا قراناي ټول لران الا عجوزا في لغير مگر بدايه فاتكيدون قناوا بهال ثم دم من الاخرين بهالاک را منغان اور باران او امم پدې معنی ناشنا کسم باران بده باران د یاره ورکړې شو یا که په دې کې خامخه خا. یا نه خدای قدرت دال ادا نو اکثر د تو نه مومینان یا که نارښت حمه خزره ورده رحم کوم کنه کذب اصحاب لای کتل مرسلین مراد تالیف نه دراوډه دا د قران خل کتابت دے قرات خان تکذیب کړه د زنګل والا او در اسلام اصحاب لای کچو قوم ذو شعیب علیہ السلام کله چې ویده دا شعیب علیہ السلام اذان ولنه بچوې د شرکنا یقنا تاسو د بار رسول ندارې ما پسیرو کې د الله نامه پسیروان شې نه قوم د تاسو نه په دې منې سیاواله نه دی و زمام مگر پر رب العالمین منې دی پورا کوي پیمانه ما کې گئے دا کمی کوم کونه تول کوي برابر سرا مقامو د خر کو نه مالونه دا غوي هم ګرځي کې روانې کوي دا تاسو فضل مفسدين انتباير وَتَقُولُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّاتِ الْأُولَى أَغُورُ وَيَرِجُّ غَزَاةٌ نَچِتاب سي پیدا کړی هي وَالْجِبِلَّاتِ الْأُولَى أَوْدَلِ مَحْكَنَاي جِبِلَنَ مُرَاسِلِ أُمَمٍ أُمَمِ سَابِقِينَ فَتُؤَلَّلُ اللَّهُ فَأَغَنُو يَرِگَاي قَالَ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُصَحِّرِينَ أَغُورُ تَيَخُذُ جادو کړې شو نه نه ته مگر بشار زون پشان نه و ان زن کتل تا ان افیا ک غمان نکو بتا من مگر د دروغ جنو نو فاسقت علینا کسب ربنا سما وسراو ورو پم من یو ټوټه د ازاب د بر نه کوي د رښتینو قال رب يعلم ما تعملون او ته ورو زمان خپویږي په هغه سچ تاسو کوي فکذبه او زو هغه د دروغ جنو وایل فَأَخَذَهُمْ عَزَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ بس اونی وجود عذاب د روز در وارید يَوْمِ الظِلَّةِ اللہ پاک پرین وارید راو استاغا او روگر زیر خواب او رو پیورو یا کو اصحاب ما دیا یو قوم دیا ناکہ ابنی کسی ردا لیکن بازی دا ہوئی چې دا جدہ جدہ قومو نا دی نو که یو قوم نه درې کیسه ماعذاب پیراغله سايحه او رشفه عز الله او که جدا جدا قوم منشی کنا نو باڅه مونته عذاب در رشفه ده سايحه راغره دمنه عذاب د سولې راغ انو کنا ازا وي منازم يقنن د عذاب در رز لای ان فی ذلک لا یا یقین پدې کی خامخ نخد قدرت الله سان نو اکسادو د نوم ایمان راستا ما زره ور رحم کون کړي و انه لتنزل رب العالمین لك اوله سوره کې تاسو لیکنا اوله سوره کې ويل سوره يا داایه تن د دا کتاب مبین و انه له تنزل رب العالمین ایقینن دا قران کریم راله کلی شه ده رب العالمین د طرفنا راله کلی د رب العالمین غره حقیقي سي بیان شو هغه کده او ولشو چې تکذیب د رسولانو دا سبب د عذاب ده صداقت د رسولی بیان کا وځي ایتونو کې لسو جهاد ذکر کړي دا فرض د صداقت د رسول او د قران دا قران چې کوم دی کنه دا, دا رب العالمین دا در خپل اعلیګله شوی دی ارو وذل الروح لانی روح پاک روحمانه در جبرئیل وساز ير اور علی قلب یک په ذل محل ایمان محل علم محل قران څه شهره आवाज اورا ده دا ول ل تا كون من الزرین د دې د پار چې شه ته ير او بل لسانه العرب المبین ادا پجب عربه من ته دې مبین واضح عربی جبه ډیر واضحه جبه وَإنَّهُ لَفِي زُبْرِ يَقِنًا دا قرآن يَقِنًا دا و ان نه لفی زبرې لهولین یقین د قرآ تصدیق د د قرآی کریم چکم دی که نه خامخه په کتاب نوړوم بنو کې تمام کتابونه مخې د د تصدیق کوي ی ان نه مزمون مضمون دې قرآ ل زبره لهولین پهخواام مخه په کتاب دړ بو کې او بعضې چې و که امام بخانی فتح نظبت گئی، جاغوی قرآن دا معنی و نم دے زکر و اینو اللہ فیضو بیر راول و معنی میں گئن، و دا نظبت آغت سیدن دے، الکرآن و حسم لنظم والمعنی جمعیان خواهد اولم یکن لهم آیتاً این یعلمه علماء بنی اسرائیل وزی یو دلیل نقلیزی کر کوي پس صداقت د کتاب اولم یکل لهم آئے نشتے دوی درد خوا این یعلم گلے منگا فباز عجامیانو فقرآہو علیہم فسغل اسطلو دی قرآن لرا پدی عربیانو ما امکانو بیہی مؤمنین نودو چپدی منتی مانی راوڑے اگا فصاحت بلاغت با عجامیت کی کم الله وی کزا لکا سلکناو فی قولب المجرمین سلکناو کی زمین رسولای امنون کزا لکا چلو من دا تکسیم د دم ایمان پزن د مجرمانو کې نو ایمان روڑ په پو دی قرآن تردی چیدویا اوی نیازا اب درناک نو تخیف دنی ورکی اللہ فیاتیو هم بغتتن و هم لای شرون پسرا بشیدوی تا دا عذاب ناسا فا و غملا یشورون دوی بنا پوی افا یقولون هل نحن منذرون بیا بدوی وی ایم منگتا محلت را کیدش بیا محلتو نشته خواست او مستقل کلام اف بی عذاب ایم یا استعجلون ایم پا عذاب زمان منگتا دوی تلوار کئی د عذاب دی راش قیامت دی راش ا فرای ت این سنین خبر را کا ایت این متاناهم سنین که مزید دنیا ورخړی موږ د 700 کال این متاناهم که مزید دنیا ورخړی موږ د 700 سنین سو کلو نا ثم او بیا راشد دوی تا غزا چې دوی سره له سکړې شېره ا دوی له چکه ما مازی ورکړې دنیا کنه او کله چې دا غزا برائش نو ما اغنا ان هم ما كنوا يمستعن نو فیدبو نکې دوی تا غنې عامتونه او شي زونه چې دوی له ورکې دې شي دوی تا دوی ته نافدا اخلي کنه دا غوله فیدا ورنه کې داغه مالونه بدویله په کار نشي ما اغنان هم ما كانوا يمطون نو फायदा و نه کوي دا غاچي دوی ته फायदा دوی دنه फायदा غسته دا وا ما اهلقنا نه دي هلاکړی منګا نه دي هلاکړی منګیا وکړه الا الله منذرون مگر دا غیده پره ير ورکوونکیو الا الله منذرون مگر دا غیده پره یرا ور کوونکی او ذکر د فارا د نصيحت و ما كنا ظالمين دا ومغا سلام کوونکی دا ذکر مفعلهو کید منذرین د فارا دا یرا ور کول صد فارو ذکر لتذکر د فارا د نصيحت اغه سلو یا ذکر دا سورہ چله د ذکر دے یا ذکر یا کرونا ذکر وما تنزل ذوي شياطين دا د دوی دو شوبې دی بلکې یو شوبدام په دوو طریقو سره یو شوبدای دا چې دا, دا, دا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم کاهند شاعر دی دیم دا قرآنی کریم د کهانت کتاب دی دادا اللہ دادا کہانت اللہ دا دا کتاب نه دا قاهانات کتاب الله ايت اياتو نه کتاب مبين و انه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين وما تنزلت شياطين الله جواب کوي ندر اوردي کتاب درا شيطانا او ما ينبغي لَهُم او دې مناسب د دوی حال سره د دوی حالت پدې منی गवاره نه ده و ما یو ستو يعونه ان طاقت لري د دې کتاب راوړلو ځکه انو معنی سمې له مازولون یقینا دوی د دو دوی دو دو دو اوریدلونه دو شړلې کی دندلې شیدان دې باندې برخه پرې نه شغلہ پیرش دا خواغه خلق دې شړلې کی فَلَاتَّدْعُوا مَن لَّيْسَ إِلَٰهًا أَعْرَفُوهُ دَوْز ګران بیان د فراغ د پامند دا د دا دعوت د شیطانانو او د مقصد د قران راشه مقصد د قران څه دي آياسو آداب خې مبلغ تا نا پینځه آداب خې فلاتد او وانذر او حفظ افقول اني بريون پهلهته دومله اعلان آخره په مکېګ مه بله د الله سره اه بل لره چې حاجت را وو ګړې په تکوونه منل مع ذبینو چېبت د سزاواروونه دله بل مد راونه بې بل حجد را و نه راونه ګړی. وانذر عاشر تک الاقرابین ورځ مخاطب پیغمبر دې امت نه مراد دے. او يروا ته برخبل نس دي نو قر انذر خدا عامه ده کین پیغمبر صلی الله علیه و آله و قرش دا پیر خان وکنا خلق به ډیر کو نو کې غټ حکمت ده چې خلق با د دوی په ایمان سره ټول ایمان راوړي او پیغمبر سره صلی الله داو تولی را جمع کرلی میدان ته آغو تے ہر یو ته آواز کرے گا چزتا او سر اخبال ذاتی تعاون کول شم لیکن دالا دا عذابنا نه سنشم بچ کوئی او وقف جنہاں کلی من تبعا کامل المومنین نرم که وزر اخبال کتا که وزر اخبال آغا چاہتا چراوان دی پتا پسی مومنان نمین بیانیا سمان دوی سر نرم دوی شرفاتو کا محافظتو کا ہاں پاینا سوا کا کپدوی گستاخ نه فرمانی کوي کنا ورتوا یقینن څخه جدا یم دا غنه چې تاسو وکوي زه تاسو نه او ځکه پیغمبر خدای صل وسلم الله استنه لنا ليس مني ليس من الذي من ضرب الحدود چا چې دا کار او ک ليس پیغمبر صل وسلم و توکل الرحیم زانو اس پارا پا غالب محرابان زاد منی آغازات چی وینی تال رحینا تقومو کلو په سفر کې کی کپا حاضر کی گراللہ پاک مطلق ذکر کردی ستا پا قیام منی الله خبر دیر وَتَقَلُّبُكَ فِي سَاجِ دِن دل ستا په سجدہ کوونکو کې آعوڑی دل دل آعوڑی دل ستا پا سجدہ کونکو سحابہ اکرام پیغامبس سلام با دا خپل صحابه او د شپې کتلن کول چې دوی سکی دوی عبادت کینکه الله یادې کړي نړۍ ساجیدین نو صحابه کرام او بازو د سفر او سره خې ان سفر او حذر انه هو سمع العلیم یخند الله پاکه هر څاوري په هر سمانه هل انبيو کوم عمل تنزل الشیاطین ورا تاسو خو دا قران اهل القرآن خبره واوريده کنا او دیزنه حال د شیطانانو بیان نه حال د صالحینو بیان ک نوص حال د مرګرو د شیطانانو بیان نه اي خبردار قوم تاسو ته تا. او هغه چا مانی چې راضي هغه شیطانان او قرچ شیطانان در ازیم تنظلو علا کلی افاقی ناسیم رازی شیطانان حر در اوجن پسی اسیم ان دا پیغمبر نا افاق تینا اسیم دی یلقون سما اشوید وی او ردلی شوی خبری یلقون سما اشوید په پا د دا کې اس سما او دې شي خبره او اکثر هم او اکثر د دنیا دروژن وی یو خبره لړ شي برا ملوا الاعلى داغه مجلس ته ځان ليز یو خبره که شرط خاص و نه وصلو یو خبره ووري داسی شي دا ولیر ځن جی بیلی ا لرذرشه من دا سیمه یاره بالکل بدن چې چا مې رمې چود کایې فیاس څو احمد ولد نام د الله رحمن چې سنا خلینا سوزی نو اچي دوی یا سما اور دې شي خبرې وګغونو دا کاهنه نو کې هغه یو خبرې سل وسره دې نو ټل کې کاهنه وشعراء يطبعهم الغاون مرته زه شاعر وای مراشي ګور اول جواب ورکي بے صاحب و القریب د ته مګور د مګر او ته و ګورای ښایران او غاوونی رواني یتاب يوم الغاو د دوی تعبیداری شو کی خسركشان دا محفله لګولی ښایران کېولوني اکثر دا سرکش خلک صحابه غاوون نه دي قالم ترا یا نګریان نو فی کل واد یهی دا شعرا چی دي په هر میدان کې سرګرتا نګر جی دلتا وادی نه مراد وادې د زما کې نه دا د کلام دا نوع الکلام دوی ته چې څوک وای مالا دا جوړ مالا دا جوړ مالا دا جوړ کا دوی چا تعریف کوي دا چا کوي دا چا کوي ان نه هم په کل وادې نه هم يقنا دوی په کل وادې نه هر قسم کلان کې همون سرګ دا نګ یپولو نهله یو یقی غا چې نه کوي د غمبر خ دا سرې دخوا چې سو کوي او دې زې د نطخواان چېدي که نه پ غمبر سره خپل دداخلت اهار کوي لیکن سونډو منډهله و ټول شاعران داسدي مګ کسان چې من را وړی عملو نے کړه سنت مطابق ذکر الله کسيرا یادي الله رړې او سګي په شعر کې یادې د الله مده کوي د رسول مده کوي پیغمبر صلی الله علیه و سلم با حسان ابن ثابت په ملامن ټپ ورکړ ايدك برو القدس وانت وانت سر ومن بعده ما سلم او انتقام اخلي مده مدد کړئ دوی سمنا انتقام اخلي ذ مشرکین عام بعد ما ظلموا پس هغه نه چې کوم ظلم کړی شي که هغه یې سب بدوی کنه بد دا جواب ورکي و سيعلم الذين ظلموا اي يوم قلبا ينقلب زرد جوابو کسان چې ظلم یې کړی دي اي يوم قلبا ينقلبون کو په کوم اړه خ باندې ينقلبون اوړي ور یو رجع دا رجع دا منقلب دے منقلب انتقال الى زد ما هو الی کم حالت من اجلی اگه مخالب حالت تتلل سخ حالت تتلل دیتا سوی منقلب واس کو تاسو مذوقی ہے لیکن منقلب بشای خان یو سخز تبلار شے اروجو قدیتا ولی کی مرچا اروجو اغه اولي حالت رات دل مقلب بل صح حالت د تلخه زي وخ فو